próba 1 2 1 2 Volt olyan idő, amikor a Kejfejancsit euh, elit közönségnek szántam. Aztán utólag rájöttem arra, hogy habár az elithez szólok, vagy szeretnék szólni, mint hogy az elithez szeretnék tartozni, gondolati finomság, gesztus, ismeretanyag, modor viselkedés alapján, mind-mind. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy az elit ne tudna udvariatlan lenni. Igazán azt tud elegáns talanú viselkedni, aki tudja, hogy mi az az elegancia. Aztán később evidéáltam a gondolataimat, és elnézést is kértem azoktól, akiket magamra haragítottam. De a műsorom továbbra is azoknak szól elsősorban, akik a szó legjobb értelmében tudnak elveszni a részletekben, hogy aztán összeállítsák ismét a big picture-t, aztán megint darabjára szedik, és még egy dolog van, amit én annak idején egyáltalán nem kalkuláltam. Illetve kalkuláltam, de nem beszéltem róla, és az egy nagyon nagy tévedés volt a résemről. Egy big mistake. Nevezetesen, hogy nem csak arra van szükség, hogy a hallgatóim jóindulatúak legyenek, Nem irányomban, hanem egyáltalán. Hanem, hogy, ahogy ezt úgy mondják a népmesében, Helyén legyen a szívük. Talán ezzel van a legnagyobb probléma ma, amikor hallgatom önöket, és nem abból indulok ki, hogy én minden egyes alkalommal oké, de a törekvésem egy tízes skálán tízes. Mondom ezt egy olyan éjszaka után, amit ismét többé-kevésbé vergődéssel töltöttem el, majd az orvostudomány megmondja, hogy nagyjából két hónapja miért nem tudok aludni. Összegyűltek itt a fizikai problémáim, amelyek részint azt gondolom, hogy az életkorommal is, de alapvetően az életmódommal van összefüggésben. Nevezetesen, hogy úgy gondoltam, hogy fittyet hányok annak, hogy... És hát ennek úgy tűnik, hogy megvannak a következményei, hogy aztán ezek pontosan mire mutatnak, azokat majd megmondják az orvosok, és szükség esetén elmondom, hogy mikor lesz az utolsó adás. Ma a 2018 december 20-a van, és ismét fel kell majd mentenem önöket az alól, hogy ne telefonálhassanak, vagyis hogy telefonálhassanak komoly zene alatt, mert hogy alapvetően komoly zene fog szólni itt az elkövetkezendő percekben, amit egyébként nem élik telefonálással megzavarni. Ma a 2018. december 20-a van még nem érződik az, hogy ne lenne fehér karácsony, mert hogy mínusz 8 fok volt ott, ahonnan én indultam és havazott, állítólag ez holnap, holnap után átvált esőbe és plusz Fokra. Ezt majd tapasztalni fogják a holnapot még velem, a holnap után már nélkülem. Minimum két hétre elvonulok a Kejfej Jancsi elől, és nagy valószínűséggel hétfőz két hétre jövök majd vissza. De hát minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Elmondom a telefonszámaimat 061 489 és 06 What? <laughs> Nem tudom, ki látta a CNN-en Péter interjúját. Ugye, aki nem alszik, az sok mindenbe belefut. Nem tudom, hogy ki olvasta, ki látta, ki hallott róla 061 489 0999 és 0636771161 Még egyszer pénzgyűjtő akció 8 óra előtt nem sokkal 8 óra után Wintermantel Zsolt és aztán lehetséges, hogy minden felgyorsul mert 8-tól Györgyevics Benedek nem biztos, hogy eltart fél 9-ig akkor Wintermantel Zsolt majd Ugi Attila könnyen lehetséges, hogy 9-kor már nem leszek itt Nem tudom, kiolvasta Petri Lukács Ádám Schmidt Mária románcnak a Gábor György által megírt történetét, és hogy akar-e hozzászólni. Nem tudom, hogy kiolvasta Korpás Krisztina Tilatila felesége és a Pinteki reggeli gyors szerkesztőjének az írását, aki szemrehányást tett mindazoknak akik Banguné, Borbély, Ildikó performanszában a performance látták meg. Hát, ha sőjjenek önök, ha akarnak. Navracsics bácskai előtte karácsony bácskai loppert a holnapi műsor az teljesen nélkülözi a hallgatói telefonokat a polgármesterekkel való beszélgetés sem lesz interaktív ahogy ma sem nagyjából egy 30 perc áll az önök rendelkezésére, hogy megoszták vele mindazt, amit a világról vagy saját magukról benne gondolnak én egy pár lehetőséget biztosítottam a hozzáállásom alatt megfogalmaztam a legelején sok mindenbe belekezdhetnék, de önök nélkül semmibe. 061 és 063677 egy múlott negyed, nyolc, ma a 2018 december 20. a csütörtökön. Azt hiszem, hogy a legrövidebb napot nem éljük meg együtt. Az valamikor, holnap után, vagy nem tudom mikor van. Köszönöm, nem várok ezügyben telefont. Ami Közös dolgainkat illeti arra nagyjából még fél óra van, hogy beszéljünk róla. már mennyiben van rá igény. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061 99 99 és 0999 06 ez szóval ez 48, 06 48 90 99 és 06 36 én 8 óra elosz köztelenül farkas gabriella majd györgyeviczben edekkel wintermant elszóttal és ugye a tilával beszélgetek könnyedel egyesül, hogy már a kilenced sejire mit meg kísérleti műsor, minden nap utolsó adás én azzal tervezek, hogy január 7-én lesz a holnapi után a következő aztán majd meglátjuk perszponvales múlva lesz, fél nyolc, nulla, hat, egy, négy, nyolc kilenc, nulla, kilenc, kilenc, kilenc valamint nulla hat, harminc, hat, hét, hét, egy, egy, egy, egy. napi csetamás szám után még nem sikerült nekem betelefonálni. Elmondhatom, hogy nekik belőle mit hozott ki a egy műsor. Igen. A, az én édesapám ugye ezt a, ebbe a kállari rendszerben volt fiatal, meg uh, tetterős férfi, és uh, ő nem volt pártag, mert egy agrármérnök volt, egy állami cégnél dolgozott, és uh, és én őt mindig, amikor egy gimnazista volt, én mindig nagyon sajnáltam, hogy, hogy, hogy nem tudta befutni azt a pályát, vagy azt, azt amire ő predestinálva volt. Ezt én onnan tudom, hogy nagyon sokan jöttek hozzá mindig talácsot kérni. Tehát tudom, hogy, hogy felsővezetők, meg mindenki jártak hozzánk, és akkor mindig megkérdezték, hogy neki mi a véleménye. De sosem tudott olyan magas pozícióba kerülni, ahova talán neki el kellett volna jutni, és nagyon sajnáltam, hogy ez a, ez a szocializmus mennyi mindent elvett tőle. És, és amikor, amikor én elkezdtem a pályámat, akkor én nagyon boldog voltam, hogy, hogy a tudás, meg szerencse és szorgalom által valamedig el tudtam jutni, és hogy sikeresnek élem az elmúlt 25 évemet és most nagyon szomorú vagyok, hogy kezdem azt látni, hogy ugyanoda jutottunk vissza, hogy valahova tartozni kell, hogy sikeres legyek, hogy elég csak az, hogy valahova tartozok, és már is sikeres tudok lenni, és hogy záródnak be fiatalok és mások előtt a lehetőségek. Tehát nem azt számít, hogy, hogy mit, mihez, hogy, hogy milyen jöjjön tehetség, és mennyire szorgalmas, és mennyire szerencsés, hanem csak az, hogy nek a kie. És, és ez, és ez megöli, megöli, a kreativitást, megöli az előrejutást. És ugyanolyan fog ugyan évtizedeink ugyanolyan lesznek mint a szocializmusban. Egy perccel múlott fél nyolc... egy 4 Mint néha ma is azt mondom, önöknek érezzék feloldozva magukat az alól, hogy komoly zenébe nem illik betelefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretnék önnek békés nyugodt karácsonyt. Én is a jövő évre olyan műsorokat, mint tegnap. Figyelj, a én... tegnapi az nem volt annyival jobb, mint az összes többi. Um... Egy apróságot szeretnék mondani. Ott van például a hallgatók Donát imádata, amivel semmi probléma nincs. De az az SMS, amivel őt a Karamazov testvérek egy fontos részletével kapcsolatban kiigazítottam, ami ugye nem az én tudásom volt. Uh -huh. Az olyan mértékben nem foglalkoztatja a hallgatóimat, tehát én nem szeretném azt, én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez egy szekértáborok által keresztbe hallgatott műsor. Én nem akarok ebbe a műsorba idolokat. Az én hallgatóim adott esetben Donát László előtt úgy esnek hasra, hogy ki a nyitja a számát, száját, és már azt mondják, hogy igazok van. Én ezektől a hallgatóimtól hányok? Értem. Én és az összes pontom. többi beszélgetés... Úvatta. Egyébként a karási felkészülést megkezdtem, mert tegnap összevesztem a lányommal. Hát én nem vesztem. Összevel egy ilyen szilenciumot hirdettem. Jó reggat! Haló? Azt kérdezem meg, miért van azt, hogy a liberális média kizárólag Iványi Gábort és Donát Lászlót ismeri el bármiféle vallási, egyházi ügyben. Hát ez ebben, nagyon tévedné téved, Rajtamást is elismertem és egyben Sándor, amíg éltek. Jó, most én konkrétan katolikus és református bármiféle egyházi gondolok, akinek nincs szerepe a liberális médiában, sőt. Hát nézze, a piaristákkal akkor tudtam beszélgetni, hogy lerakta a paraszt, amikor adott esetben a Pannonhalmi gimnázium igazgatója felvetette, hogy szívesen beszélne velem, vagy azután, hogy én kértem, szívesen beszélt velem. Eddő Péter még sose volt olyan készséges, mint Donát László. Iványi Gáborral nem is emlékszem, amikor beszéltem utoljára, és őszintén sajnálom, hogy Raj Tamással és Seiber Sándorral nem beszélgethetek. Ebből a templomból, amely az én templomom, kiűzni ugyan nem tudom, de ha megismerem, csendre inteném. Még mielőtt megszólal. nulla és nulla hat harminc hat hét hét egy 1489099 és 063677161 ne befolyásolja önöket, hogy komoly zene szól. Én ugyan nem menthetem fel önöket jó ízlés és jó modor alól, de nem tekintek önökre eretnekként, hogyha betelefonálnak. Vegyük olyba, hogy az előző hallgató mindenki nevében boldog ünnepeket kívánt, és vegyük olyba, hogy az előző hallgatónak kívánt boldog ünnepet mindannyiukra vonatkozik. Bármi ezen felül, belérf a boldog új évet. Holnap már nem leszünk interaktívak minimálisan sem. Ha telefonálnak, arra én már nem reagálok. Ma még igen. Elmondhatok egy kis sztorit, tegnap történt velem, kaptam egy telefont, és még a mai napig nem tudom magam tudni, hogy örüljek -e neki, vagy nem. A következő történt, volt egy internetes rendelésünk, amelyben ugye rendeztük a szállítási díjat is, és a Magyar Posta Putárszolgálata lett van a szállító. A telefon megérkezett a putárszolgálattól, és meglepetésünkre azt mondta, hogy az úr, hogy hogy mi lenne, ha én mennék be a cuccért, és nem ők szállítanák ki, mert nincs kapacitásuk rá a karácsonyi időszakban. Uh -huh. e, hát nyilvánvalóan nem illett a programomba, így hirtelen feldőhöttem, és nem tudtam eldönteni magamba, hogy most dühös legyek, vagy, vagy, vagy ő... Igazából ő, ő, ő, ő valamennyire jót akart nekem, mert nyilván a karácsonyjal összefüggött a rendelés, e, lehet, hogy éppen akkor karácsony utánra került volna a kiszállítás, tehát ezen dilemmázok az azóta is, hogy ő most akkor jót tett velem, vagy, vagy mégis ez egy ilyen szabálytalan dolog. Mármint, elvileg, hogy kitett önnel jót. Ez a futár, ugye mert valószínűleg a díj már rendezve volt. Valószínűleg ez a futár, magának a futárnak, aki a kocsiban ül, annak volt a magánügylete, mert, mert egyszerűen nem fért bele neki a programjába az útvonalába. És és hát másrészt meg ki volt fizetve a dolog tehát majdnem olyan az egész, hogyha bemegyek a pékségbe és azt mondják, hogy, hogy igen, van kenyér de süssem meg tehát kicsit ilyen kettős érzései vannak elme elment érte? nem illetve vele a programomban nem tudtam elmenni meg dühös is voltam első felindulásból viszont este átgondolva a dolgot elmentem volna érte csak akkor már záró volt a befog. akkor el kell menni ma igen igen, végül is, én is erre jutottam. Mi a másik megoldás? Tessék? Mi a másik megoldás? A másik megoldás, ugye, hogy elvileg ennek a szolgáltatnak úgy kéne működnie, hogyha, hogyha ki van fizetve a díj. Én ezt kor... értem, de azt kérdezem, mi a másik megoldás? Hogy juthat ön másféleképpen a telefonjához mi hamarabb? Egy pillanat elnézést rossz volt a véleményem, Azt kérdezem, hogy hogy tud még ön a telefonjához jutni mi hamarabb? A telefonomhoz? Igen. Hát, Ez nem értem ezt a, a kérdést. Hát nem az van, hogy el kell menni, érte? É, ja, igen, de nem a telefonrendelésről volt. Szóval akkor, bár, akkor bármi igen. más. Hogy, é, le, hogy lesz önnél, hogyha nem megy érte? É, azt mondta az illető, hogy akkor több nap Telik. lehet, hogy holnap, lehet, hogy holnap után, lehet, hogy a következő nap, lehet, hogy karácsony napján nem tudom. Ez lett volna a másik alternatíva. Igen. Egy perc múlva lesz hogy 061489 0999 és nulla Figyelek, mire. Szia. Ha már az úr megkérdezte, én örülnék az úr helyébe, hogy felhívtak egy ilyen információval, hogy csak akkor kapom meg biztosan, ha ilyen megyek el érte. Az már más kérdés, hogy el tud-e menni. Nyilván, ha el tud menni, menjen el. De mindenképp örüljön, hogy felhívtak. Hát másfelől, amivel felhívott engem, az egy 10-es 9-es reál probléma. Én értem, hogy mi az ő gondja, annak az előadásmódjából azonban a, az marad ki, hogy irigylem a problémáit. 3.8-on. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Bányai Sándor vagyok, aki tegnap bőgött a töltött káposzta Igen, Igen. A töltött káposzta jól sikerült, ha maradt volna, vittem volna. Önnek legközelebb annyit csinálok, hogy meg tudom csinálni, Rendben van, nem mulasztott. Egy perc elmúlott egy nyolc nulla hat és nulla Nagyjából még egy olyan 5-8 percük van, és aztán erre az évre befejeződött az egymással való beszélgetés, hogy jövőre mi lesz, hát az még messze van. Ahogy azt otthon mondták, azt meg kell még élni, vagy érni, és se tudta eldönteni, egy elbetű van-e ott, vagy erre. Vagy mind a kettő. nénya 0,99 és ul 2 perccel t hét percel Ugi Attila 309-től ér csak rá, tehát hamarabb sokkal nem tudom felhívni, módosítom, mert még lehetséges, hogy tudunk később beszélgetni. Hogy mi volt a CIARTO interjúban? Hát ezt meg kell nézni. Nem, mert hát feltették neki az összes olyan kérdés, ami ma Magyarországgal kapcsolatos, és a le leiskolázta a riportert, aki felkészületlen volt. Valójában mi saját magunk tudjuk csak saját dolgainkat megbeszélni. Ez egyébként a Judit Sargentinire is tökéletesen vonatkozik. Nekünk kellene tudni részrehajlás nélkül, pártpreferenciáktól teljesen függetlenül viszonyulni a saját sorsunkhoz. Ott volt egy pozőr, akit valószínűleg felkészítettek Magyarországból, és az teljesen alkalmatlan volt ahhoz, hogy Szijjártó Pétert olyan helyzetbe hozza, hogy akár csak két másodpercig is el kelljen gondolkodni azon, hogy mit válaszoljon. Mm -hmm, Le alázva a CNN. Ami nem azt jelenti, Jó. hogy a Szijjártónak igaza volt, hanem az azt értem. jelenti, hogy aki nem tud kérdezni, az erre a sorsra jut. Ja. Nagyon fura volt nézni. Elegánsan, hihetetlen jó angolsággal. Ahogy kell. Kár. Hogy nem volt ilyen mértékben igaza, mint amilyen mértékben az a report egyébként az ő igazát tűnt bizonyítani. Jó, köszönöm szépen. Viszont hallaszom. nulla és egy 100 másodperc aztán egy rövke beszélgetés hírek, majd utána György ezek. ezek 0999 és 063677 egy. már-már azon voltam, hogy felhívja a tud, de hát azért mégse lehet gratulni egy olyan interjúhoz, amely amely Ez a volt. Jó, csak most a privát telefonomon beszélünk születletett, hogy nekem még vissza kell önt hívnom. Annyi baj, se, se volt, de, de nem, nem, de... de. csak ez a Freud. Valakivel szemben, sok emberrel szemben van tartozásom, de... Konkrétan azzal az illetővel szemben is van, akikus felirat Nem ártanám bele magam, nem olyan hosszú történet, de rendeznem kell. Addig nem halhatok meg. Bár ha minden dolgomat rendezni akarom, akkor sose fogom meghalni, és ez valószínűleg. Egy telefon még belefér. Fura, hogy senki nem látta egyébként ezt az interjút a Seattle-tól. gondolnám, hogy az én hallgatóim azok néznek cnn -t. De annyi másról is beszegedhetünk volna. Jó reggel, kívánok, Botkozsart vagyok! Ezen a héten ez a reggel az első, amikor hallom a műsorát, mert elfoglalt voltam és nem tudtam, de szeretném megköszönni az egész évi zenét, meg csöndet, meg szöveget. Nagyon szívesen viszont kívánom! Lehet? Farkas Gabriella van a vonalban. Á, gondoltam tegnap rád, mert nekem vannak bizonyos kötelezettségeim a rádió irányában, és általában nem ennek megfelelően szoktam eljárni, hanem igen. És amikor megnyomtam az Enter gombot, akkor gondoltam rád. Ó, oh, köszönöm szépen, örülök az egész rádió nevének. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ezt most nem ezért mondtam, hanem azért, hogy vajon még vajon hányan vannak olyanok, akik mm. egyébként másokból hasonlóképpen cselekszenek. Ugye a karácsony előtt az utolsó figyelemfelhívó beszélgetésünk, utána az emberekre, ha nem is egy mély depresszió, de e azért igen. egy ilyen furcsa posztkolitáris izé szokott beállni. Igen, igen, igen. igen. Eh, hát, ugye az elmúlt hetekben eh, körülbelül eh, 50-60 olyan ember bukkant fel a környékünkön, akik kisebb-nagyobb összegekkel adományoztak a rádiónak, ami, ami nagy öröm. Eh, nekünk azt mindig elmondom, hogy legjobban, legeslegjobban azoknak örülünk, akik elérhetőséget is adnak, hogy újra meg tudjuk őket keresni, meg akik rendszeres támogatók lesznek. Most egy ilyen nagyon aktuális eh, sztorit elmondanék csak, uh, ugye ez a klasszikus, mire kell a pénz, hiszen önkéntesek dolgoznak. Most a két ünnep között, uh, ha minden jól megy, akkor kollégáim lecserélik, van egy adásgépnek nevezett központi számítógép, amivel rengeteg sok problémánk van, mert a rádiónak a számítógépei sokfélék, és néha nehezen kommunikálnak egymással, és egy picit ezt próbálják, ha jól értem én, mint technikailag nem túl képzett ember, orvosolni, és lecserélik ezt az adásgépet, és az adásgépünk, az, az új adásgépünk az úgy lesz, hogy a, a rendszergazda ő összerakosgatta innen, onnan, amonnan, szerzett, vásárolt alkatrészekből. Tehát hogy ez is egy olyan dolog, hogy nem tudunk sajnos egy új profi profigépet vásárolni. És hát ugye így, így zajlik a rádiónak az életben tartása, hogy mindig egy kicsit, és, és mindig ilyen, ilyen nagyon, hogy mondjam, nem, nem amatőr módon, hanem, hanem ilyen házilagos megoldásokkal próbálunk előre menni. Mi a kérés hát, a hallgatókhoz? kérés a hallgatókhoz az az, hogy, hogy menjenek rá például a Kejfel a, a az oldalára a www.civirádió.hu-n, és ott találnak két kis gombocskát, amivel lehet egyszerű vagy rendszeres adományt adni a civil rádiónak. Ez az egyik kérésünk. A másik kérésünk, hogyha a hallgatók között van olyan, aki egyébként, például szívesen e, fó, lenne maga is e, önkéntes technikus a rádióba, akkor hamar jelentkezzen nálunk, mert e, most januártól e, kifejezetten nagy bajba vagyunk, úgy tűnik, hogy az önkéntességnek az az egyik e, velejárója, hogy az emberek néha Kiesnek. Néha abba hagyják, változik az élethelyzetük, és most nálunk is ez van, hogy úgy néz ki, hogy eddig se voltunk jól ellátva technikusokkal, de hogy januártól kifejezetten nagy gondba leszünk. Tehát ha valaki érez magában ilyen hivatottságot, kedvet, akkor keressen minket. De úgy, hogy nem itt fogja halomra keresni magát? Nem, itt egyáltalán tehát nálunk a technikusok azok mindannyian önkéntesek, van, aki ugye olyan értelemben befektetésnek tekintő, hogy fiatal, tehát még több éret, idén érettségiző fiatalunk is van, aki technikusként nálunk dolgozik, és, és ezzel, hogy bejár hozzánk, kitanulja gyakorlatilag a hang, hangmérnöki szakmát de például mi nagyon-nagyon örülnénk olyan nyugdíjasnak aki, akinek vannak e szabad kapacitásai és van kedve egy ilyen típusú tevékenységet akár megtanulni tehát hogy ez nem egy, nem egy egyetemi kurzus hanem ez, ez egy néhány óra alatt azért elsajátítható azért a sorban Laci, aki itt ül, azért biztos Csóvárnál fejét biztos, mondaná, vagy... én ezt értem és ez egy komoly szakma de ahhoz, hogy valakit ott ö, ö, önkéntes technikusként tudjunk, most nagyon idézőjelben mondom foglalkoztatni, a, én ezt a többiektől hallottam, tehát én nem értek hozzá, ők azt mondták nekem, hogy ezt kétszer-három órába úgy el lehet sajátítani, nyilván nem rögtön a legbonyolultabb műsorba fogják őt beültetni de hogy onnantól kezdve már érdemi segítséget tud adni a rádiónak. Tulajdonképpen ez a mostani beszélgetésük mutatja a legjobban a kiszolgáltatottságot. Igen. Én, aki azért eltöltettem némi időt ebben a nem tudom micsodában, azért azt tudom mondani, hogy hasonló körülmények és hasonló beszélgetések után, hogyha ha Ferenc repülőtéren arról tájékoztatnának, hogy szeretnének egy nyugdíjas akit kétszer-három órában betanítanak arra, hogy most elvigyenek engem Sz utazom én azt gondolnám, hogy majd megváltoztatnám az úti célomat, vagy, vagy autóval vennék, vagy gyalog. Ja, hát azért a az, az példa a vagy a párhuzam. Tehát azért igen, tehát egyfelől igazad van, másfél azért ez egy nagyon más történet, és nyilván az, aki, tehát ugye ha érkezik hozzánk egy önkéntes és akkor ő kap egy mentort, és a mentor nyilván... Hát ez az, az, hát ez az, hogy a, ment a mentor nélkül, hát a, me a mentor a, igen, hát, de hogy, hogy van-e mentor? Mert ugye én... Van, persze, persze, tehát hogy a, a felkészítést azt tudjuk biztosítani, a mentorálást is tudjuk biztosítani, és azt is tudjuk biztosítani, hogy ha valaki hirtelen úgy érzi, hogy úristen nem tudja, hova nyúljon, akkor van öt ember, akit felhívhat és megkérdezi, megkérdezheti. Csak ugye a jelenlét az, az, az sok esetben problematikus, tehát, hogy legyen valaki ott a stúdióban, amikor műsor van. Hát reménykedjünk abban, hogy most szívhez szólóak, és, és nem csak szívhez szólók, hanem észhez szólóak is voltunk. Um. Igen. Meglátjuk. És hát nézzük szembe azzal, hogy a 2019-es esztendő nem fog ebben minőségi változást hozni. Mármint abban, amiről mi beszélgetünk. Hát számít, hogyha valaki egyébként öt öttalálatosan lesz, és úgy dönt, hogy annak egy nagyobb részét, vagy, vagy egy meghatározó részét a rádióra hagyja. Abban az esetben megszűnnek ezek a jellegű gondok, de ahogy én ismerem a helyzetet, ennek lehet, hogy van esélye, de hogy egyébként ezen a szinten lesz a szinttartás, az több, mint valószínű. Hát ez, ez így van. Noha ugye a külső kényszerek hatására az ember meg a szervezet az mindig változik és próbálkozik olyan dolgokkal is, amikkel korábban nem, és ezt mi is meg fogjuk tenni, de hát valóban a realitás az az, hogy, hogy érdemi változás azért nem várható rövid távon. Hát akkor emberek, hajrá! Köszönöm szépen is! Köszönöm neked én is. is! Neked is és is a civil ügyeteket. rádió összes hallgatójának és dolgozójának és lendő önkénteseinek boldog új évet és kellemes karácsú ünnepeket! Viszont kívánom! Több lelkesedést! Erre nem tudod mit mondani. Nem is könnyű. Látom. Lehet? Egészen páratlan pillanatok vannak egyébként a kejfejancséban, mert ugye én az elmúlt időben csak szegény házakban dolgoztam, de ezt nem ismered. Tehát ez, ez, ez olyan, mint az az Alfonzó féle e, groteszk, amikor jön a szállodát avatni a fontos elvtárs és a munkások azok valójában arra valók, hogy elfedjék azt, hogy a szálloda valójában minimálisan sincs kész. Uh -huh. Tehát amikor kinyitja a csapot, akkor egy kannából öntik bele a vizet, és azt el is rontják, mert nem tudom, meleg vizet nyitják, és hideg belőle, vagy fordítva. A liftet az konkrétan tekerik, és előtte így húzzák azt, hogy melyik emelet, és aztán gyorsan kicserélik a, az attribútumokat, mert gyakorlatilag mindig ugyanarra az emeletre érkezik, csak megváltoztatják a kiírást, és szobrokat raknak, ami szobrok nem mások, mint a munkások, akik beállnak szoborpózba. És nem sokkal a mi kettőnk beszélgetősállat arról volt szó, hogy pár órában hogyan lehet kiképezni embereket hangmérnöknek ide, ami, aminél szomorúbbat én még nem hallottam, és ez valójában a, a szövegemben, egy tízeskálán egyesre sincs gúny, csak annyira annyira annyira szívhez szóló volt, hogy én egyébként egy olyan emberrel vagyok, akivel együtt dolgoztam a magyar rádióban, és aki, akinek erre szakvégzettsége van. Ugye én csak olyan hangmérnökökkel dolgoztam együtt, akik egyébként szükség esetén megszerelték az egész rádiót. Tehát olyan zongoraművészek, akik egyébként zongora hangoláshoz is értenek, és konkrétan tudnak hurcserélni a zongorában. E és csak ilyenekkel dolgoztam együtt, mert hogy egyébként az a létezési mód, ami, ami velem együtt jár, e ahhoz ilyen James Bondok kellettek, akik szükség esetén kimentek a repülőgép szárnyára, hogy megjavítsák a légcsavart. De ebben párhuzamosan az is felvetődött, hogy tulajdonképpen kétszer-három órában akár valakit ki lehetne nevelni arra is, hogy az éhejemre kerüljön, mert a hangműenököt. Jó, van egy mentor, tehát ő, és most nem gúnyolódom Farkas Gabriellán, akivel az előbb beszélgettem, hanem hogy ez a templom meg effekt ez. Ez mennyire jelen van, és ez csak fokozta, hogy egy olyan hírszolgáltatást vesz igénybe a rádió, amelyre szükség van, és amely mindenféleképpen a hallgatókra valószínűleg jobban hat, mint az MT hírei, mert az MT híreire Magyarországon az emberek egy része ellenségesen figyel. De amikor a hírek végén egy olyan foszlány hangzik el, amely hát egy ilyen kis színesnek talán elmegy beleért, vagy a végén közlik, hogy lehetséges, hogy ez nem is egy idei hír, hanem egy 2013-as, akkor azért van bennem hajlandóság, Különös tekintettel, hogy mostanában borzasztóan alszom, hogy így valahogy megkopogtassam a fejem, hogy ébren vagyok-e, vagy alszom még. Van ebben, a, a, van ebben az országban valami hihetetlen. Tehát egy ilyen. Amikor voltam nálad, mert valamiért föl kellett ugranom a SZRT-be, akkor nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és kimentem az erkére. Az nem erkére, hogy mi a neve? az az irodaháznak a közös terassa, igen. György Evics van van egyenre belefolytva a szó, de aztán majd előtt tud jönni. Tudod miért? <gül> Gondolom, hogy ránézzél a Néprajzi múzeum a közvére. Igen, de miért? Hogy vajon betörik-e ott néz vagy nem? Égy, pont. Figyelj, ugye ez az egyik titka, amiket tűn Igen, igen, igen. Tehát, hogy ott van-e egy jégpálya? Igen, igen, igen. És amikor láttam, hogy nincs, akkor tudtam, hogy majd lesz valaki, aki elmondja, hogy van, csak le van takarva, vagy nem tudom mi, de arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha én csak azért mennék ki, hogy körülnézzek. Tehát semmi, pont egészen pontosan leírtad azt, amiért kimente. Ennél jobban nem tudtam volna elmondani. Tehát, mint amikor az ember csak akkor hiszel dolgokat, hogyha megfogja őket, a másik pedig megkérdezi tőled, vagy az illetőtől, hogy mond, miért vagy ilyen kibaprált bizalmatlan? Ugye ennek talán a legemlékezetesebb példája az elmúlt évekből az, a, amit itt a rádióban is többször végigbeszéltünk, az arckiállítás volt, amikor a Gödör már hasonló arcát mutatta. Ugye azok kedvéért, akik ritkábban járnak a Városligetbe, az egykori felvonulási téren most már nem parkolnak autók, hanem a Néprajzi Múzeumnak a kivitelezési munkálatai indultak el, tehát nagyjából... Az időkeréktől a Damiani utcáig egy egyébként 235 méter hosszúságú, 66 méter széles és egyébként 11 méter mély gödör található. Ez a gödör, ami a Néprajzi Múzeumnak gyakorlatilag, technikailag úgy hívják ezt, hogy munkatér elhatárolás, erre vonatkozott a közbeszerzési eljárás, ezt egyszerűsítően a mélyépítés bizonyos szakaszának mondjuk, és ez az, ami elkészült, ez egy elég látványos nagy gödör, úgy azért az előbb megénekelt teraszról jól lehet látni, hogy ebben nagyon sok mindent lehet csinálni, leginkább egyébként cölöpölni, vagy, vagy alaplemezt építeni, és utána szerkezetet építeni, de mondjuk semmiképpen se kiállítani ebben a másodpercben. És ugye amikor végig szántotta a médiát a hír, hogy a... Városliget ZRT politikai alapon elutasította az arckiállításnak azon kérelmét, hogy ismételten a felvonulási téren adjon. Jó, hát helyet. ebben ugye két dolog szerepelt még. Egyrészt ugye kikutatták be Lászlónak azt a levelét, amiben arról volt szó, hogy mindig lehet, majd ott arckiállítás, a másik pedig kérdés pedig az volt, hogy vajon a Városliget területén máshol lehetett volna egy ilyet megrendezni. Ebben neked igazad van, azonban ez a szorítóból a második menetet képviselte az első történet az az volt, hogy ők beadtak egy kérelmet kifejezetten ugyanarra a helyszínre, ahol az elmúlt tíz évben volt. Ez pedig az 56-osok terek, konkrétan az 56-os emlékműnek a jobb és baloldala, amire egy nagyon rövid elutasító e-mail született a, a, a mi részünkről, ahol azt tudtuk mondani, hogy ezen a helyszínen jelenleg nem alkalmas Ez a jelenleg nem alkalmas a kiállítás megtartására. Ezt követően robbantva a a médiába, és ment végig, hogy akkor politikai alapon van elutasítva, és ezt követően, amikor mi kétségbeesett módon az összes médiumnak filmképeket küldözgettünk arról, hogy vajon szerintük ez a helyszín alkalmas-e, kiállítás megtartására, akkor mindenki mély hallgatásba burkolózott, és ezt követően jön az általad is megének át második menet a szorítóból. Tehát azért mondom, hogy természetesen volt ennek több köre, és um, semmi sem fekete-fehér, én csak arra akartam kihegyezni ezt a dolgot, hogy vízbetörés vagy nem vízbetörés. Jó, menjünk vissza majd még ide, hiszen el, nem tudom, mikor van a következő bírósági tárgyalás? Nincs következő bíróság. Akkor, akkor az az eljárás, ami újra kezdődik, ugye a garaiklára illetőleg a Várnai Lászlóféle történet? Ugye, ugye a bíróság szóban kihirdette az ítéletét. Ezt követően 15 napja van arra, hogy ezt írásba foglalja, és újabb 6 napja arra, hogy ezt kiközölje. Megtörtént a kiközlés. A kiközlés ugye mi is kaptunk róla értesítést, de még egyszer hangsúlyozom, Igen. hogy ez a hatóság felé történt meg ez a kiértesítés, ami azt jelenti, hogy a hatóság megkezdte a megismételt eljárást, ami nem egy teljes eljárás megismétlése, hanem egy nagyjából 15 napos, 15 napos eljárás, tehát nem kell az összes szakhatóságot külön-külön bekérni, meg kell tenni a megfelelő értesítéseket természetesen határidőben. Bízom benne, hogy a hatóság a fölhívás után ennek különös figyelemmel eleget fog tenni, és nagyjából január elejére, első napjére prognosztizálom azt, vagy a Néprajzi Múzeumnak ismét jogerős és végrehajtható építési engedélye Jó, visszatérünk rá. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki az igatlan fejlesztésben sokkal járatosabb vagy, mint én, aki egyébként egyáltalán nem járatos, tehát ez nem mondtam túlságosan sokat, amikor a Városlégei beszélsz konferenciákon, diátadókon, szinte teljesen mindegy. Akkor azt a közeget, amiben egyébként ez készül, valamilyen módon megjeleníted-e, megjelenítődik-e, vagy azért is van kihagyva, mert egyébként az, ami Magyarországot közhangulatban körbelengi, az nem része a világ más részén az ingatlanfejlesztésnek, miközben Magyarországon szinte mindennek része az a közhangulat, ami egyébként úgy foglalja el azt a teret, ahova bekerül, ahova egyébként bejöhet, de más körülmények között az ember azt mondaná, hogy mit keres ez itt. Ez érthető, vagy elő se kerül, mint tényező külföldi partnerekkel való beszélgetésben? Attól függ, hogy hol. Tehát természetes, hogy 2016 tájékán, amikor ugye eszkalálódott itt a liget fejlesztése környékén a műsorban is sokszor megénekelt tiltakozási hullám, akkor mondjuk egy magyar konferencián természetesen nem lehetett a liget ügyéről anélkül beszélni, hogy erről a kérdésről ne ejtettem volna szót. Tehát az egy, az egy ilyen időszak volt. Eltelt azóta két év, rengeteg terv napvilágot látott, azt hiszem, hogy sokkal szakmaibb lett a diskurzus, most a ingatlanfejlesztői körökben legalábbis egészen biztos a Városliget megújításáról, úgyhogy mostanra szükségtelen ezzel elővezetni ezt a kérdést. Külföldön is van ebben egyfajta változás, hogy nyilván már a T0 időponttól kevésbé jelent meg ez a diskurzus. Egyébként hozzáteszem, tényleg ez volt egy már más skizofrén állapotot okozó érzés, amikor az ember Magyarországon mondjuk 16-ban vagy 17 év elején, gyakorlatilag nem tudott a liget kérdéséhez anélkül hozzányúlni, hogy itt a politikai relációkat ne ismertette volna, vizsgálta volna, vagy alkotott volna róla vélemény. És akkor az ember kimegy külföldre, és teljesen mindegy, hogy ez most a Mipimen, az Expo Reálon, vagy egy londoni díjon ad elő, ahol egyáltalán nem jelennek meg ezek az átpolitizált attribútumok, és akkor egy ilyen egészen furcsa helyzet áll elő, hogy ott, ott egyszer csak... Szeretik az embert, lelkesednek érte, azt kérdezik, hogy hol van az az ország, akkor még egyszer tisztázzuk egész pontosan, hogy akkor ez biztos Budapest, és nem pedig Bukarest, tehát hogy hol is épül egy ilyen dolog, ki az, aki megengedheti magának, hogy nemzetközi sztárépítészeket hívjon meg tervpályázatokra, és egy egészen érdekes európai élménye támad az embernek, ami aztán utána, amikor hazaér Magyarországra, akkor, akkor a, a közbeszéd okán könnyen meg tudott változni. Tehát, de most arra azt hiszem, hogy ez kisímult nagyon sok szempontból. Nincs ekkora különbség a, a, a külföldi megítélés és a hazai szakmai fórumok, hangsúlyozom, szakmai fórumok Jó beszélsz, mert ugye én itt most nem a szakmai fórumokat hozom be, hanem azt kérdezem tőled, hogy amikor te váltottad em it akkor ha visszamegyünk oda az időben? akkor mennyire voltál az ügyben tájékozott? Miközben nem hiszem, hogy ez ügyben valakinek tájékoztatni kellett volna, mert lehetett volna, de szerintem ember nincs, aki abban a formában elmondta volna neked azt, amivel aztán később találkoztál, és amivel egyébként MI sem találkozhatott, hogy hogy és most nem ilyen félviccesen Moldova után szabadon, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, hanem mindaz, ami az ingatlanfejlesztésnek olyan része, amely kifejezetten Magyarország országhoz van összefüggésben, azt hogyan tanultad meg, miközben azt feltételezem, hogy ez a tanulási folyamat, ez az ingatlanfejlesztés végéig fog tartani, mert sohasem lesz egy pusztán ingatlanfejlesztés a Városriget átalakítása immáron Magyarországon. Érdekes kérdés. Uh, nyilván az a helyzet, hogy um, erre meg a spanyol inkvizícióra azt hiszem, hogy senki nem volt felkészülve. Uh, tehát, hogy ezt ilyen körülmények között kell megoldani. Ugye szoktam mondani, ez az ingatlan fejlesztés, főleg ennek a kivitelezés része. Ez olyan sport, amit alapvetően szögálló bakancsba szoktak üzni. mi, ugye kialakítottuk ennek egy egészen speciális műfaját. jelesült balettcipőbe próbáljuk ugyanezt megvalósítani. Úgyhogy uh, ez nyilván egy, egy komoly nehézség a projekt életében, hangsúlyozom, közel nem annyira, mint 2016-ban, amikor ezen indult, de itt muszáj volt menet közben fölvérteződni ezekkel a tudásokkal, Nincsennek best practice -el. Azt hiszem, hogy se Magyarországon, sehol sem, bár azért hozzáteszem, ez nem teljesen így van, hiszen pont Persányi Miklóssal beszélgettünk valamikor, még 16-17 fordulóján, arról, aki ha jól tudom, a nemzetközi zöld mozgalmaknak a működéséből kandidált még valamikor jóval korábban, és ő azért mesélt jó pár olyan történetet, amit ő kutatásainál megvizsgált, amikor Angliában mondjuk autópályák nyomvonalát kellett megváltoztatni a 70-es években azért, mert uh, komplet családok költöztek föl szákra éveken keresztül, és alakították ki annak a uh, működési mechanizmusát, hogy hogyan lehet a fán fönt élni éveken keresztül, mert akkor valahogy a angol jogszabályok azt mondták, hogy egészen addig még jogerős engedélyek birtokában sem lehet senkihez és semmihez hozzányújtani. Uh, kis szídest fogok belopni, mert amikor jártam a városleges Zrt-nél most, akkor volt kín az ajtón egy ilyen kis plakát. És ugye tudni kell, hogy a városleges zrt olyan helyen van, ahol egyébként a hely nekem van, tehát vannak ilyen viszonylag kisebb cégek még, termékmegjelentést hallottak, és kicsit felbosszatva az ott ülő, mit kell mondani, akik ott ülnek, azok kicsodák? Mi arra a politikailag korrekt kifejezés? Mármint az irodában? Nem, nem, nem, nem, lent, lent a bejáratnál. Akik mi? ott ülnek, azok kik? Én szerintem a portaszolgálat. Porta szolgálat. A porta kérdeztem, hogy ennek mi az oka, és akkor azt mondták, hogy hát ez is nagyon barátságtalanul néztek rám, mert nem értették, hogy én miért biztolgálom őket. Majd közölte a hölgy azért, hogy az arcukat meg lehessen ismerni. Nem tudom, ugye te a garázsfölös szoktad megközelíteni az építményt, egyetlen tisztában vagy -e azzal, hogy én miről beszélek most? Tisztában, de azt hiszem, ugye ez nem ZRT-specifikus. specifikum. ilyet sehol máshol nem láttam. A portaszolgálatot is az irodaház biztosítja, és az egyébként alapvetően azért számtalan irodaházban De tudod, hogy mi van kint, tehát milyen plakát van kint egy ilyen kis Arra gondolsz, hogy bukós van, nem lehet Ige, Igen, erre, erre. És sehol nem láttam még ilyet. De, de, de, de meg, meg, meg, megmagyarázták. Akar... én értem. nagyon érdekes ez egyébként, hozzáteszem egy elgondolkodtató, hogy vajon a mostanában oly népszerű GDPR szabályozás szerint vajon nem kedvezőbb be mindenkinek, ha esetleg mindenki bukós is abban érkezik be igen, az irodaházban, mert akkor legalább a személyes adatokat nem kell azonosítani. Igen. Amiről nem fogunk hosszabban beszélgetni, mert nem lehet, meg, meg, az, meg abból az politizálása, amiketünk kettőnk beszélgetése pedig nem politizálásról szólt. Nagyon, nagyon sokszor gondoltam rád, de hát ezt már komolyan korábban megosztottam veled, mert beszéltünk, amikor itt a Magyar Televízió székházánál történteknél előjöttek a, a civil védő szolgálatok azoknak a szabályozása, a szabályozatlansága a rendőrséggel való együttműködése amely néha kísértetiesen azonosságokat mutatott azzal, ami a Városligetben történt és amivel kapcsolatban te próbáltál elkövetni mindent de az már ugye posztfesztám volt és ilyenkor nagyon nehéz megoldani a helyzetet hallgattam betelefonálós műsorokat ahol ez a probléma előjött Őszintén kíváncsi vagyok, hogy részint a jogalkotás, részint az ezen a területen eljáró minisztérium, gondol-e bármit is változtatni azon, ami most van, mert függetlenül pártállástól, és ezt szeretném abszolút hangsúlyozni, hogy semmiféle pártállás nincs, az a mostani szabályozás, ami van, az lehetséges, hogy papíron, megállja a helyét, de Máron két olyan eset is volt, amikor vagy két különböző helyen is voltak események, már pedig ugye azt tanultam, hogy két pont között meg lehet húzni egy egyenest, amiben szerintem a hatalom ha okos és praktikus ebben a sorrendben, akkor valamiféle olyan változtatást hoz, amely kizárja azt, hogy olyan jelenetek legyenek, mint amilyenek voltak a Városligetben, vagy amilyenek voltak a Kunigunda utcában, független attól, hogy ezeket egyébként az érdemüket tekintve Más szempontból nagyon nehéz egymás mellé helyezni. Nagyon érdekes kérdés, ugye, amit feszegetsz. Ha visszaemlékszel a római jogi tanulmányaidra, akkor biztos felrémlik, hogy a római jog tankönyv első lapjain azzal indított, hogy a JUSZ, a FASZ és a MOSZ a jog az erkölcs és a tények világa az egy ideális esetben átfedést mutat egymással, de természetesen e, sajnos ezek önálló, e, önálló dolgok, és önállóan kell őket vizsgálni, nyilván a léleknek az a legkedvesebb, amikor ezek egymással átfedést mutatnak. Itt is valami hasonlóról van szó, azt hiszem. Tehát e, a jogszabályi környezet az elég világos, ezt a liget kapcsán volt szerencsém, sajnos a szükségesnél egy kicsit jobban is kitanulni, hogy mit is mond a személyes vagyon vagyonvédelemről szóló törvény, milyen jogosítványai vannak a birtokosnak adott helyzetben, és itt mondjuk nem csak egy középület esetén, nem csak egy közberuházás esetén, hanem mondjuk egy magánberuházás esetén is, tehát mit tehetek és mit nem tehetek abban az esetben, hogyha becsöngetnek az én ajtómon, legyen ez a portás, vagy éppen a postás vagy valaki rossz indulattal teszi ezt, amikor én kinyitom az ajtót, és én mondjuk be akar nyomulni a lakásomba, akkor én jogosult vagyok-e mondjuk arányos testi erővel őt visszatartani, vagy be kell őt engednem a lakásba. Nyilván itt azért mondom, elválik a magán és a köztulajdonnak a kérdése, tehát véletlenül is szeretném ezt összemosni, csak hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és nagyon egyszerű válasz lenne erre azt mondani, hogy minden az embereket érintő ügybe kizárólag, az állami, monopól, állami monopólium egyetlen legitim szereplője, a rendőrség jogosult fellépni. Ő legyen az, aki igazságot tesz, ha kell statáriális bíróságként a helyszínen, eldönti, legyen ez az MTVA középülete, vagy pedig a, vagy pedig a Városligetnél a Hungexpo irodaházak bontási területe, a rendőr legyen az, aki a kivitelezési területen, az üzemszerűen működő területre, Bemegy és ott a helyszínen eldönti, hogy aki bent van, az olyan jogosan van ott bent, vagy pedig nem jogosan van ott bent. Ez, ez nyilván e, nagyon e, könnyűnek tűnő megoldás, és nagyon e, transzparens állapotokat teremtene, de hát nem lehet minden sarokra rendőrt állítani. Tehát ezért, ezért van elméletileg a személy és vagyonvédelemről szóló törvény, ezért a speciális jogosítványokat a személyes vagyonőröknek, de hát nyilván azt látjuk, hogy ez egy komoly átpolitizálásra ad lehetőséget. Ugyanúgy, mint hogy a fáknak az ügye, az nem a fák ügyéről szól, ugyanúgy a, a, a személy és vagyonőrök ügye, az könnyen kopaszosítható kérdéssé teszi, és e, egészen más érzelmi úrokat tud megpengetni. Mint, a, mint abban az esetben, hogyha a rendőrség jár el ezekben az ügyekben. De ebben neked teljesen igazad van analógia a két ügyben, és lehet látni, hogy Magyarországon még a gyülekezési törvény kapcsán és a véleményalkotás szabadsága kapcsán még nincs kialakult joggyakorlata annak, hogyha egy kisebb vagy nagyobb tömeg, mondjuk a polgári engedetlenség rögös útjára téved, akkor erre ki és milyen választ adhat, mi az, ami arányos válasznak minősül, és mi az, ami nem. Vannak erre bírói gyakorlatok egyébként, de, de egyelőre ez még egy ki taposatlan út. Én a városliget kapcsán, ugye megismertem a, a német és a francia gyülekezési törvényt, mert szó volt róla, hogy ennek a mintájára esetleg a magyar gyülekezési törvény is módosításra került, nem történt meg teljes egészében. Ha valaki megteszi és elolvassa ezeket a törvényeket, ezek szignifikánsan erősebb jogosítványokat adnak a hatalomnak, mint ami ma Magyarországon még a módosítást követően is megvan. Nem véletlen az, hogy egy antiglobalista tüntetésnél Németországban, vagy mondjuk Franciaországban, ahol azért az emberhalás sem, példanélküli eset, de mondjuk az, hogy 3-4-5 autót felgyújtanak, az egészen biztosan megtörténik. Ebben az esetben a hatalom szignifikánsan erősebben és határozottabban lép föl, mint Magyarországon, akár csak a, a, a legutóbbi hetek sok yeah. eseménye kapcsán. Ugye ez jó-e vagy rossz, erre nem tudok válaszolni, csak egészen biztos, hogyha biztos folyamatosan ebben a hatnak, akkor, akkor a szabályozást is hozzá kell igazítani, és a bírósági gyakorlatot is hozzá kell igazítani, mert ez egy komoly bizonytalanságot szül mindenkiben. Ez, ez, hogy lesz majd ehhez beszélgető partnerem, azt nem tudom, de nem miket nem fogjuk ezt megoldani. Különös tekintettel arra, hogy én ehhez jobban tudok viszonyulni, mint te éppen a helyzetedből adódóan. És ezt személem senki nem értette félre, mert nincs rajta, mit félreérteni. Én páratlan örülök annak, hogyha tetszik párosan örülök annak, hogy ma Magyarországon, amikor olyan fejlesztés van, mint amilyen a várostig ezért, amit a kormányhoz kötnek, azzal együtt, hogy nem vagyok kormánypárti, de nem a kormánypártiságom a kérdés, hanem hogy lehet-e informálni az embereket arról, ami ott történik, együttműködhetünk. És abban a reményben, hogy ez alkalmas, akkor én meghívlak téged január 10-én csütörtökön reggel 8 órára. Örömmel állok rendelkezésre, hogy eddig is, úgyhogy szívesen persze. Köszönöm szépen boldog új évet neked, családodnak, mindenkinek, akivel kapcsolatban állsz a városégettel kapcsolatban, és kellemes karácsonyi nepeket, amely megelőzi az új évet. Hasonlóan jókat neked is, és természetesen a hallgatóknak is. És amit egy mondtam, egy ezt megelőzően, azt komolyabban gondoltam annál, mint hogy el tudtam mondani. Szia! Szia! Egy másodperc. Na, itt vagyok, figyelj! Thank <laughs> you. Képzeld el Csorba, egy komoly ember jelentkezett erre a hangmérnök izére, miközben soha az életben ilyet nem csinált. Most beszéltem vele. Figyeljenek, ezek egészen csodálatos dolgok. És természetesen az én munkám és a Csorba munkája sem vedhető egybe a pilotáival vagy az orvoséval. Tehát azok komoly foglalkozások, jó, mondjuk azt, hogy a Csorba és komoly foglalkozás, az enyém biztos, hogy nem az. De nagyon örültem a jelentkezőnek. Eszembe nem jutott, és nem, semmi nyugdíjas. Tehát ezért nálam szerintem fel annyi idős, mint amennyi én vagyok, ami nem egy nagy szem. Sose gondoltám, hogy ilyen mondatot fog volna. Nagyon jól tud hogy a különböző Annyira nem Annyira nem korábban, hogy későbben hívtam, ugye ez nálam állandan ez van, ugye én elkezdek egyszer beszélgetni valakivel, mint engem ugye érdekel zömében az, amit csinálok, és ez a zömében azért hál' Istennek ilyen 90% környékén van. Így aztán tessék, azt írom, hogy hamarabb fogunk kezdeni, és aztán lesz 8-31. Jó, hát de így szép az élet az adik. Abszolút. Ez egy ilyen záró beszélgetés az évnek, ha ön valamit el akar mondani, Újpestel kapcsolatban nyilvánvalóan elmondhatja, de arra gondoltam, hogy ugye kvázi Budapest rádió, hogy, mármint Budapestel foglalkozó rádió, hogy, hogy én milyen szívesen kivonnám a politikát, abban a formában, ahogy jelen van a hétköznapjainkban. És mondok egy konkrét példát. Nem TV székház. Ugye én ott voltam a születésénél a Városliget törvénynek, minden részletével most nem fogom önt feltartóztatni, és a hallgatókat sem, de ott voltam. Megosztotta velem a törvényszerzője. Hogy ez egy jó ötlet volt-e, vagy sem... Mindenféleképpen praktikus. Ugye azt ön egészen pontosan tudja, sokkal jobban, mint én, hogy van olyan, hogy szabályozás, és van olyan, amikor az ember kivételt képez az alól, hogy valamit hogyan kell engedélyezni, és akkor az kvázi, mint egy, egy rendkívüli szabályozás mentén halad, ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, de azokat vagy nem kell betartania, vagy hamarabb kell azokat a, hamarabb más hatóságok járnak el, mint hogyha ez a Sándor Györgyféle dolog lenne, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, fiam, húzd be a melledet, elnézést, te lány vagy. Szóval, hogy, hogy, hogy magának a Városliget Projektnek a jogi státuszkúja az olyan, amilyen, ahogyan azt kivették az általános szabályozás. alól, amikor legutóbb a közmeghallgatáson Tarlós Istvánt kérdezték sok egyebek mellett a Városligetről, akkor ugye én alapvetően az emberekhez értek. Tehát, az, tehát nézem, hogy az emberek mozognak, beszélnek, és abból levon a következtetéseket, miközben nyilvánvaló egyébként, ha angolul vagy magyarul beszélnek, inkább magyarul, de angolul is időnként, azért figyelek arra, amit mondanak. És az a zavar, ami Tarlós István arcán megjelent, az egészen hihetetlen volt, mert nem akarta visszautasítani azt, amit mondanak, azt akarta érzékeltetni, hogy neki ezzel kapcsolatban milyen a helyzete, azt nem mondhatta szintén, és létrejött egy olyan szituáció, ahol csak azért nem sajnálta meg a tarlóst, mert, tarlós István főpolgármestert, amiért ön se sajnál engem meg, ha valamit elrontok, mert egy felnőtt komoly ember hírében állok, oldjam meg. És néztem azt, ahogy tarlós István ott vergődik, és nem tudta megoldani. És most ezt nem azért mondom, hogy ön védje őt meg, hanem hogy a politika milyen helyzetbe tudja hozni az embereket, én sose fogom elfelejteni. Navras és Tibor megosztotta velem és a hallgatóim ebből a sorrendben, hogy ő talán egyszer akart lemondani, az a média törvény alkotásakor volt, amikor valaki egy olyan lehetőséget kapott jogszabályalkotásra, amiben ő nem akart belemenni, ráadásul abban a helyzetbe hozták, hogy bizottságülésen és kormányűlés Mást mondtak, ezzel őt hülye helyzetbe hozták, de aztán valamilyen módon mégis megbékélt a helyzettel, de akkor a nem tetszésének olyan mértékben adott hangot, ami egyébként benne megszülte annak a gondolatát, hogy esetleg, hogyha ez így marad, vagy nem hagyják békén, vagy akármi, akkor még a lemondás gondolatával is hajlandó volt foglalkozni. Nézőpont kérdése, hogy én főpolgármesterként az lennék, és azt mondaná az állam, hogy én most ezt a területet kiveszem a szabályozás alól, de közmeghallgatáson attól mi persze kérdezhetnek. Meg hát számos vonatkozása marad, amely a fővárosi marad. akarnék el főpolgármester lenni? Érti, amit mondok, ugye? Hát, hogy mondjam, nagy általánoságban talán igen, bár ugye ebben vannak olyan konkrétumok, amiket én egyáltalán nem ismerek, mármint, hogy nem az, hogy mi van a várostigetben, hanem az, hogy <gül> milyen kérdés hangzott el is miért és hogyan volt zavarba állítólag a főpolgármester úr de, de összeségeben biztos vannak hülye helyzetek az életben bár, bármilyen témában és bármilyen helyzetben Tudják hülye helyzetbe hozni Újpesten abból adódóan hogy Újpesten van, de közben önnek nincs rá hatás? Hát <gül> ugye a közmeghallgatás is meg általában a közélet meg egy polgármester vagy pláne adott esetben egy főpolgármester ugye most tehát minden olyan ügy, ami az adott területen az adott ö, állampolgárokat érinti, az köthetik és kérdezhetik a polgármestertől, vagy a főpolgármestertől, mert milyen dolog az, hogy ő ezt nem tudja, ha más nem, akkor miért nem ő kérdez rá, vagy miért nem ő veri az asztalt helyettünk. Tehát, hogy van ilyen. Hát rengeteg, hát azért a, hogy mondjam, a, a körülöttünk lévő életet, azt rendkívül sok jogszabály, rendkívül sok szervezet, rendkívül sok hatáskörrel, feladatkörrel, vagy lehetőséggel rendelkező szervezet, vagy cég, vagy bárki végzi. Tehát nyilvánvalóan lehet föltenni olyan kérdést, hogy de dekolgámestő, ez miért van így, még akkor is, hogyha ez az önkormányzatnak sem törvény, sem egyéb, hogy mondjam, feladat és hatásköre nincsen. Újpesten is havazik? Igen, elég durva. Igen, itt is nagyon havazik. Mert ugye azt mondták, hogy holnap ebben valami gyökeres változás lesz, de most éppen a Fejér Karácsai felé gyalogolunk, és őszintén sajnálni fogom, hogyha ez az elkövetkezendő napokban megváltozik, mert... Hát tegnap talán... azt hallottuk, nem tudom minden csövön, hogy nem lesz Fejér karácsony, nem lesz Karácsik, nem lesz, ami, ami még bejöhet, de most egyelőre <gül> nem úgy ki. Jó, hát ahol én lakom, ott ilyenkor már azért nem tudok hazamenni, és ez azért foglalkoztat engem, mert kivételesen, megint egy ilyen papucsba jöttem a műtétemből adódóan, amivel még az utóhatásával küzdök. hogy azért nagyon hosszú utat nem tennék meg ebben a papucsban, és ahol én lakom, oda az én autóm fölmegy, de ott általában az, az szokta korábban a problémát képezni, és azért is vettem négy kerék meghajtású autót. Szerintem ilyen problémával Újpest nem küzd, de majd ezt ön elmondja, mert ott nincs ilyen vannak olyan autók, amelyekben a vezető nagyon bátor, és elindul, és aztán elakad. És aztán azt nem lehet, azt nem lehet megoldani. Mert ugye az, ez, egy, ez egy nagyon keskeny út, ami hozzám vezet, mind a két oldalon, vagy mind a három oldalon, és gyakorlatilag akkor megközelíthetetlenné válik a lakásom autóval, ami mondjuk ezen időjárási körülmények között nem egy egyszerű dolog. Újpesten mekkora szint különbség van? Hát azt akartam mondani, hogy itt a Duna partján nem nagyon küzdünk ilyen problémákkal, tehát... Van, mert, hogy mondjam, néha nevetnéz szoktak itt a, a... Hát ott a stadion környékén a Mildembergen, Názov, stb. egyéb környéken, ott régebben, nagyon régen voltak szőlőültetvények is, mert ott egy egészen enyhen, de nagyon enyhe, tehát most már nem is látszik. Akkor talán jobban látható kis pici, hát domnak sem nevezném, de hogy mondjam, lejtés volt, és ott voltak szőlő de de Újpest az teljesen sikerbe a tekintetben. Tehát az a sídomb, amit olyan, ha szemt 6 méter magasra építettünk, az úgy, ha, ha messziről szemben nem is látható, de, de azért jelentősen meghatározza a környéknek a... 2019-et ugye a tekintetben, ahogy mi együttműködünk, és amiről itt az ország politikailag szól, ugye az első választás nem érint a másik, igen, az uniós választások, és aztán utána a, a, a, az önkormányzati választások, mindaz, ami most a politikában zajlik, olyan mértékben nyomja rá ezekre az eseményekre. Az elsőben még oké, de hogy a másodikban, ez hogyan fog majd megvalósulni a politikát, mármint azt a politikát, aminek egyébként nem feltétlen van köze az önkormányzatok életéhez, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani jövőre, ez egy rendes komoly dolog lesz, amivel két felnőtt ember az meg az meg fog kérdés, hogy Mi hogyan oldjuk meg, ugye valóban azért ezek a, a mostani, mostani események, tök, ha, ha nem is foglalkozunk vele, azért előrevetíti azt, hogy hogy nagyon sok meg, megoldandó probléma lesz. Ugye most, hogy egyetlen egyet mondjak Újpesten, e, most van egy ilyen, megint, hogy kinek mihez van joga, és mi a köztelett, meg mi nem. E, bár nem biztos, hogy a többi hallgatót ez nagyon érdekli, de csak azért érdekes, mondom, pláne a, a, a, a hételei tévés ügyek miatt, hogy ugye nekünk van ez a gyönyörű, szép, megérített új piacunk. É, és az új piac, meg a régi piachoz kapcsolódóan is működött egy piacplatz nevű é, intézmény. Piacplatz. Tehát piac amikor, a, piacplac, piac tehát amikor ilyen, ilyen, ilyen régiségek vagy Aha. használt áruk, stb., stb. stb., meg most is a piaccal szemben, tehát a főbejárattal szemben egy ilyen karácsonyi, szilveszteri, kellékes Aha. árus van. Tehát ezért a piac főbejárata mellette, a főtemplom melletti e, e, területet, köztörületet, mi a piac KFT-nek adtuk oda, érvényes polgárjogi közterület használati szerződést kötöttünk a piacra. Azért, hogy ott a piac környékén, ők tudják szervezni az életet, tudják ezt a piacplattot, ki tudják adni fenyőárusoknak, jelen pillanatban ugye most is van egy nyomó terület, ahol fát lehet vásárolni, vagy ilyen karácsonyi árusok, vagy alkalmi árusoknak tudják ezt hasznosítani. Tehát innentől kezdve ez a közterület a piac által üzemeltetett kvázi, hát nem magánterület, most jogi fogalmakat én nem tudom, de az ő kezelésükben van adva, és innentől kezdve ez a piachoz tartozó munkaterület. És ugye most jelen pillanatban folyik egy probléma, mert hogy a, a, az ellenzéki pártok oda mentek aláírás gyűjteni, zavarva ezzel egyébként a, a piac megközelítését, meg ezt a piachoz meg magát az árusokat, és ezért a piac vezetője, az újpesti birtok védelem, birtokvédelemet kért, aki persze nyilván ki kellett zárja magát. Ott miért uh, milyen tevékenységet folytattak. Aláírás gyűjtöttek, Aha. mit tudom talán a. A műfaj meg lehet határoza, egy igen Aláírás gyűjtöttek, amit egyébként azt És e, És, ott, és ott az olyan mértékben működött, hogy az zavart valakit? Nem az a probléma. Egyrészt zavarta ott a megközelítést részben, mert ugye a jelen pillanatban ugye a régi piac bontása miatt ott vannak a kerítések is, itt van szűkülve a tér. nem, Most nem is ez a lényeg. Itt a jogi problémát az okozza, hogy ugye a, a, a törvények szerint munkahelyen nem lehet pártpolitikát folytatni. E, taxatíve kimondja a törvény, hogy munkahelyen. És miután ez a közterület, ahol egyébként, amit... A köztelet használatni szerződéssel megkapott a piac, Igen. hogy ott a piacplacot, a fenyőfárusokat, az alkalmjárusokat csinálják, ott egyébként a piac KFT munkatársai ugye a, a, a rendért felelnek, a, a, a, a helypénzt ne kell szedniük, stb. stb. stb. stb. stb. stb. stb. Uh -huh. Tehát ott munkát végeznek, uh -huh. munkahelynek számít. És ezen a munkahelyen nem lehet párpolitikai tevékenységet végezni, épp ezért, a piacvezető, illetve a munkatársai oda mentek, és illedelmesen megkérték őket, hogy 15 15,5 méterre menjenek odébb, amiből persze ők politikai ügyet csináltak, ami már pedig őket innen ne taszítja el senki. Nyilván sebbiféle, hogy mondjam, fizikai kontaktus nem volt, szépen intelligensen megkérték őket. Ők erre nem voltak hajlandók, így ezért a piacfelügyelő, vagy a piacvezető védelmet kért, aminek az eljárása most jelen pillanatban is zajlik, azért, mert ha bárki egyébként állampolgár bejelentést tesz, hogy miért zajlik munkaterületen eh, politikai tevékenység, akkor a piacvezetőnket fogják elővenni, hogy miért nem tart rendet azon a területen, amit ő eh, szerződéssel megkapott. Önök összehasonlítanak dolgokat, ennek az eljárása, ez mennyi időt vesz majd igénybe? Tehát én nem vagyok? tudom, nem tudom. Azt tud, úgy tudom, hogy a kormányhivatal már kijelölt a harmadik kereti helyzet, ami most ugye duplápítás, de de teljesen mindegy, mert ez egy teljesen egyértelmű jogi helyzetről van szó. Van egy munkahelyi terület, amelyen nem lehetne párpolitikát végezni. Az ellenzéki pártok pedig DAFKE csak azért is, mert ők megmutassák, hogy nekik minden szabad. Ezzel egyébként már helyet, egy meg, pillanat, meg pillanat, pillanat, állását pillanat, vett, tök, Ebben tökéletesen értettem eddig a történetet, de azt hadd kérdezem, meg, hogy abban biztos, hogy amikor, mert azt, hogy nem akarnak elmenni, azt értem és meg nem is értem. De az, hogy eleve azért mentek oda, mert ebből tisztában voltak, ezt azért nem biztos, hogy érdemes lenne meghozni. Ezt, ezt nem is állította ezt. senki, sőt. Jó. Egyébként még egyszer mondom, ők oda mentek, és oda ment volna jó, jó, csak az előbbi mondat... Mondat... jó értem, értem csak az előbbi mondat, a félrethető volt. Tehát most avval hát azt arra mondom, hogy amikor oda mentek, és megkérték Igen. őket, hogy tényleg, tényleg engem azt maramivel nem, arra, mire nem érde... már bocsánat, abszolút nem érdeke, hogy ki mikor és mire gyűjt, vagy nem gyűjt, mert azt akarnak. Ha ezzel másokat, nem tök, mások állását ezt, ezt tökéletesen értem, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a politika ezt, ezt okozza, és lám ima a példa, hogy ebből senki az íg a világán nem tud jól kijönni. Hát erre, én mondtam, a, nem, erre az mondtam az elején, ez egy része, a kérdésre a az... Tehát Én voltam ellenzéki képviselő, én mentem a, az APVRT-be, akkor még talán annak hívták, Kikérni a malév privatizációs szerződését. Ott akkor, és akkor én országgyűlési képviselő voltam, én akkor nem mentem oda, nem láncoltam magam a forgóhajtóhoz, nem vetettem magam a földre, bementem, bejelentkeztem papság kollégával együtt, hogy akkor szeretnénk betekinteni az iratokba. Megmondták, hogy mikor mehetünk, megmondták, hogy melyik szobába odahozták, stb. Én voltam ellenzéki képviselő a fővárosi közgyűlésben, amikor a bkv titok titokszobákat működtettek, hogy a nyilvános és egyébként köz, Adatokhoz hozzáférhessünk, egy de ült az ajtóba és figyelte, hogy nehogy lefotózzunk bármit is az iratok közül, mert mi csak betekinthettünk ebbe a dologba, Nem láncoltuk magunkat oda a lépcsőkorláthoz, stb. stb. stb. azért, mert az ember hiába országgyűlési képviselő, vagy hiába fővárosi képviselő, és van neki egy kártyája, Aktól még az alapvető emberi szabályokat egy, egy, egy, egy működő intézménynek, még ha közintézmény, még ha ez egy televízió, akkor is vannak egy szabály. Hát senki ne gondolja már azt, hogy nekem van egy országgyűlési képviselői kártyám, és ha hajnal négykor mondjuk oda megyek, és törömbölök az ajtót, már pedig én be akarok jutni ott iratokat nézni, mert nekem jogom van ellenőrizni a, a közintézményt. Hát azért álljon már meg a menet. Ebben nem bittott közöm abba Azt azért hozzátenném, hogy az elmúlt évek során de csak óvattal mondom, mert ugye mi ilyen jellegű politizálást néha ebéd közben szoktunk folytatni, de, de a műsorban nem, és szerintem ez a felosztás ez megfelelő. Sőt, ez a célirányos. Tehát amióta a kétharmad létezik itt az elmúlt időben, azóta van egy olyan politikai és nem politikai közéleti irritáció, amely irritációnak a következményeivel az elmúlt napokban találkozni lehet. Tehát mindenki megítélte ezt a maga nézőpontjából, ami annyiban szerencsétlen, hogy ezért szerencsés lenne, hogyha bizonyos dolgokban konszenzus lenne, hogy a Duna-Duna, és nem annak lenne a függvénye, hogy ki milyen pártállású, de hát ez van. Aztán mondom, hogy ezt kell szeretni, még csak tudomásul venni se kell, de bizonyos szempontból alkalmazkodni kell hozzá, ezt elsősorban magamra mondom, bár gondolom, hogy ön is ennek megfelelően létezik, és ami aztán áttétel hál' Istennek nem abban az értelemben, ahogy az a betegséggel van, de ahhoz rokonítható módon a, az önkormányzatok életébe is belopja magát, és én meg lehetősen félve nézem azt, hogy vajon ebből mi következik majd 2019-re nézve, amikor lesznek a helyhatósági választások. Nem hinném, én, az, én eddig élet tapasztalatom nem arról szól, hogy ennek a zajat csökkenne, már pedig, hogyha ez ilyen zajban is, ilyen módon zajlik, annak semmi köze nem lesz Újpesthez, Szombathelyhez, Celdömökhöz, illetve valamelyes lesz köze, de lesz köze-közben olyan dolgokhoz is, amelyek alapvetően fogják torzítani azt a küzdelmet, ami ebben az országban majd 2019-ben zajlani fog. Én abszolút egyetetek, és azt gondolom, hogy egyébként a politikában, meg a politikai önkifejezésben, média, hackben, bevezők bárminek, nagyon-nagyon-nagyon sok minden belefér. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon látványos is, vagy nem látványos, egy jól látható határt lehetne húzni ott, hogy odáig megyek el, amikor másoknak az egzisztenciáját, jogállását, feladat és munkakörét, csak én nem veszélyeztetem. Tehát én értem, hogy valaki azt gondolja, hogy neki bárhova oda lehet menni, aláírás gyűjteni gyűjtsön. Nem, nem, nem vitatkozom de, ennél. De, de azzal, hogy egyébként ő mást veszély, mert őt egyébként ő onnan délután fogja magát, összepakolja a kis pótját, hazamegy és boldog azzal a három darab aláírással, amit összegyűjtött. De az azt az, az ember, meg. aki ott felelős azért, hogy ott rend legyen, akit az ott esetben föl lehet jelenteni, hogy ő miért nem tart rendet, miért enged munkahelyen politizálást és miért nem lépett föl, a, a, azt, azt az embert hozzuk, és ő ott lesz, mert neki szerződése van, neki munka ö, ö, viszonya van, ő számon kérhető, ott van. A politikus meg hazament aztán azt mondja, hogy köszönöm szépen, én majd megeszem este a levesemet, és egyébként megnézem örömmel, hogy a másik meg hogy fog vergődni. Most direkt sarkítok azért, mert, mert nekem, nekem tényleg sok minden belefér. De a munkatársaimért ki kell állnom, és meg kell őket védeni még akkor is, hogyha el vagyok könyveve vagy egy zsarlok, nem tudom én kinek, meg hogy itt mit tudom én, izé, eh, megfélemlítés is az Újpestén elműködik, egy kicsit izé, eh, elnézés, de eh, ez mindig kihoz a sodromból. nekem, nekem belefér nekem, ha a munkaköri leírásomban nincs is benne, meg az önkormányzati törvényben nincsen lefősorolva, hogy nekem vele nekem én elvisel. De a munkatársaimért, akik egyébként ebből élnek, minden hónap végén próbálják hazavinni a fizetést, amivel a családjukat tartják el, azokat ígérem magamnak, hogy őket ilyen helyzetbe hozzák. És, és, és nyilván nem tudom, és nem is akarom párhuzamba állítani a tévével, sem az apropóját, sem az eljárás, sem az akármit, de ott is olyan emberek vannak, akik fizetésért végzik a dolgokat, jogszabályok, tévékamerák, jó erkölcs közé szorítva, hogy egyébként tényleg ellássák azt a feladatot, hogy egy közintézményre működési rendjét ne lehessen. Jó, én mondom valami, valami... hogy maradjunk az Újpesti az példa az ebből a szempontból homogén és egyszerű. A tévével belekavarodunk olyas, be, ami szerintem most túlmutat a mi kettőnk beszélgetésen. Én csak aljárom. De, de innent, innentől, innentől kezdve, mondjuk Varjú László országgyűlési képviselő igazolványát mutogatva, hajnali négykor megjelenhet az újpesti városházán, hogy akkor jött egy közintézmény, mint ellenőrizni. És bejöhet és kinyitathatja a levéltárat. Figyelj, hogy minden. Komolyan, ára, minden de ha mindenáron ki akarja nyitni ezt az ajtót, ő jár rosszul. Tudod, akkor én azt tudom önnek mondani, hogy gyakorlatilag annak a politikának isszuk mindannyian a levét, ami egyébként itt ma uralkodik ami egyébként a kultúra területén azt eredményezte, és ez vonatkozik a tévére, és vonatkozik sajnos az újpesti önkormányzatra, és sajnos vonatkozik mindenre áttételesen. Én nekem tisztelettel, mert merén ott is felszólaltam, és megmondtam, hogy ez így abnormális. De amikor éppen a filmalapot úgy akarták megreformálni, hogy rájöttek arra jobboldali újságírók, hogy egy konkrét filmnek rossz a forgatókönyve, miután az kicsempészték, miután az egyébként nem egy publikus dolog, különös hogy a jog is van, és meg Megállapították azt, illetve az, az volt a hozzáállás, és ez ügyben forduljon, e, aki ezt eléggé pregnánsan jelenítettem meg, és akivel akkor is azóta se értettem ebben egyet egy tízes skálán tízesre, hogy egyébként a nép mibe tekinthet bele, és egyébként a nép abból adódóan, hogy ez adófizetői pénz mi mindent korlátozhat arra, én csak azt tudtam akkor mondani, hogy oké, rendben van, akkor én szeretnék elmenni a kormányülésekre is, és egyébként még számtalan helyre el akarok menni. Ön most pontosan ennek a folyamatába került bele csak abban nincsen tisztában, hogy ez a folyamat nem itt kezdődött. Tehát az, hogy Varjú László tevékenységét megítéljük, az következmény és nem ok. Tehát akkor, amikor ma különböző politikai célzatokból, amelyeknek most az eredetét nem lenne célszerű vizsgálni, mert az nem a kettünk beszélgetésének a témaköröd, de nyugodtan meg lehet tenni azt is. Ma a politika támogat olyan fajta törekvéseket a kultúra területén, ahol egyébként egy olyan átalakító munkát végez, amely ideológiai jelentőségű tömeghangulatra hatással van, és ezért azt mondja, hogy igenis, egy sor olyan folyamatban joga van betekinteni embereknek, amiről egyébként korábban fel se Ételeztük. Nem is gondoltuk volna, hogy bárkinek ilyen szándéka van. Ott sajnos az, amiről ön beszél, már következni. Hát ez egy, ez egy álláspont. Én azt gondolom, hogy a kereteket be kell tartani. Van közmeghallgatás, Újpesten lezajlott a közmeghallgatás. Én uh, ugye 2015 ben <hül> vagyok polgármester, most ez volt a nyolcadik közmeghallgatás. Soha ennyi állampolgári kérdés mint személyében, mint számában, tehát közel 160 kérdést válaszoltak meg a kollégáim, és ahogy be is harangoztam, a múltkor egyébként alul becsúltam a számot, mert a kérdezőknek több mint kétharmada kifejezetten az ellenzéki pártoknak, az elnökségi tagjaik, szószólói elnökei, stb. Olyan, olyan emberek is és olyan pártagok is tettek fel kérdéseket, akiknek egyébként az önkormányzati képviselőjük ott ül a testületben. Amit még egyszer mondom, nem baj, nem probléma, tehát bárki, újpesti állampolgár, föltehet kérdéseket. Csak azért érdekes, hogy egy közmeghallgatás intézményét, úgyis akkor az intézményes jogi rendszer, keretrendszerről beszélünk, akkor ki kell-e sajátítania maguknak? Önnek az ebben pártokra. tökéletesen igaza van, csak azt tudom önnek mondani, hogy ön Újpesten annak a levét vissza, amit a nagypolitika egyébként facsart abból a valóságból, amiben mi élünk. De, a, de, de, de nincsen, nincsen három vagy kétféle valóság. Nincs, nincs, nincs. Önt el fogja söpörni, és ahogy engem is söpör, ahogy el vagy sem, de e tekintetben, mint a közmeghallgatásnál, igen, és oda söpörte, amibe következett. Igen, igen, igen. Ez egyébként nem új Pest. Majd azok után, majd azok után, hogy a kollégáim, és nem csak a választatiségűs erőkről beszélek, akik megadták a válaszokat, hanem az a hivatali apparátus, akik nagyon-nagyon-nagyon sok munka be, munkaórát beletéve összerakták a válaszoknak az alapjait, és azzal szembesülnek, hogy itt tulajdonképpen egy párpolitikai játszmának játszik a részletei. Ez Ez, Úgy, hogy erre van. ez, ez tehát, hogy, Na, és azért mondom, hogy nekem, nekem itt, itt nem hát, tud, valahol kell el... mondani. Meg lehet De önnek ebben teljesen igazda vagy, az, azt értse meg, hogy én nem ajánlom önnek, hogy építsenek kínai... Itt ebben az esetben újpesti nagy falat, mert az el fogja sodarni az, ami Magyarországon van, és csak arra hívva, teljesen együtt érzek önnel, de azt kell, hogy tudja, hogy amiről beszél, az következmény. Abban az országban, amelyről Fritz Tamás azt mondja, hogy következmények nélküli ország, de Fritz Tamásnak közel sincs akkora tisztelete nála, mint amennyire van önne. De akkor ebben a tekintetben igaza sincsen, és akkor még sem következmények nélküli ország. Persze, pontosan erről van szó. Pontosan erről és van és szó. akkor, amikor egyébként a hivatalnokokok előkészítik a válaszokat és a készítségviselők megadják, részletesen, hosszasan, majd ezek után jön a kritika, nyilván a közösségi médiát kevésbé kell ebben a tekintetben komolyan venni, hogy indokolatlanul hosszú és részletes De, válaszokat aztánk. Egy közmeghallgatáson föltett kérdésre hogyan lehet indokolatlanul részletesen Nézze, válaszolni? engem beavatott a családi életébe, ez a családi élet az ön, ön nyugvó helye, a tekintetben, hogy itt kell önnek nyugalomra találni, hogy aztán a munkájában ezt elviselje. Én de, csak... én, de még egyszer mondom, én el tudom viselni, sőt, én ennél sokkal többet el tudok viselni, én azokról a ha, nekik is el kell dolgozok, viselni. de nekik nem kell. Akkor viszont, személyek... legyen, akkor viszont legyen ön az ernyő. Na hát, itt, itt, ne és akkor itt jön az az ernyő, hogy akkor mit, és meddig, és hogyan. Hát nézze, erre azt tudom önnek mondani, hogy... Hát ugye a stressz biztos, hogy rosszat tesz az emberrel, de majd segítek önnek földolgozni, eddig is segítettem, de nem tudom megszabadítani a stressztől, Ebből együtt kell élni, ez ma országkockázat. Kívánom önnek, aki valószínűleg tovább fog élni, mint én, hogy éljen majd egy olyan Magyarországon, ahol nem lesz ilyen, vagy országkockázat lesz, de az nem fog megvalósulni. Igen, de itt, itt van a különbség, és aztán tényleg nem menjünk ebbe bele, volt ebben az országban már kétharmad, és akkor is volt ellenzék. Én, nagy, én most már talán, hogy is van, 2000. Most már többet voltam kormányon, mint ellenzékben. Legábbis mikor választott képviselő voltam a fővárosi önkormányzatban. Házítónak is tartottam, de nem láncoltam oda magam a forgóajtóhoz. És itt van egy hatalmas különbség szerintem. És lehet mondani, ez következmény, csak mi, minek mi a következménye. Úgy, egy... És mi volt az első kiváltók? Jó, én egy dolgot, hogy kettőt mondok. Egyrészt az, hogy hál' Istennek, én olyan mondatot már soha se fogok mondani, hogy ki mennyi idei volt hatalma, mert én sose voltam hatalma. Tehát én nem vagyok egy ilyen ágáns, és nagyon örülök ennek. A másik, hogy most itt elkezdjünk uh, szögleteket, uh, és gólokat, uh, vagy gólhelyzeteket arányítani. Én azt mondom, hogy azt, azt nem fogjuk tudni megoldani. Én értem azt, hogy az ön személyes törekvése ez volt, ezzel együtt könnyen lehetséges, hogy mások nem így jártak el, és ezeket az eseteket egybevetni ennél sokkal mélyebb elemzés keretében lehet, mint ami egyenlően ennek neki Én nagyon nagyra értékelem, hogy mindezt elmondta. Külön nagyra értékelem, már amennyiben fontos az, hogy mit értékelek, egyáltalán nem fontos, hogy ezzel kapcsolatban vannak érzelmei, mert ezt egy bizonyos szempontból csak érzelemben lehet megoldani, miközben egyébként maga a megoldás csak racionális lehet. Én egyet tudok ezügyben tenni, mint amit egyébként mi általában tettünk, hogy azon a módon beszélgessünk, ami egyébként ellene hat a maga szakszerűségével, a maga érzelmeket megoldó, tehát nem keltő, hanem nem is lelohasztó, de azokat helyén kezelő beszélgetésekkel. Tehát amennyiben igény tart rám, akkor január 10-én ezt fogjuk folytatni. De nem hagyom abban, mert egy dolgot akarok öntől kérdezni, nem szívesen várnék előntől ebben a hangulatban, teljesen értem, amit mond, hogy magánbeszélgetésben ezt most könnyebben tudnánk megoldani. De nem azért mert, hanem azért is, mert egyébként ezek a beszélgetésnek, egy ilyen igen, de egyébként óvattal kell lenni, e nehogy minket is feljelentsenek, amiatt, hogy nem erről szólt a megállapodásunk. Lehetséges. Én, én egész egyszerűen csak azért gondoltam ezt, és azért vagyok hatás alatt ennek a történet, mert tegnap volt az évzáró aparátusi hivatali karácsonyi ünnepség, ahol azokkal a kollégákkal is találkozhattam, akikkel mondjuk napi szinten vagy heti szinten nem találkozom, mert másik épületben <kül> olyan területen dolgoznak, ahol, ahol okay. egyébként okay. nem vagyunk. Ide... És láttam az arcokat, láttam az, okay, az ottani én mi... és ezt mi... hogy... nem, nem kell még egyszer, mert tökéletesen jöttem. Azt árulj el, hogy mit szól ez a zárt meccshez? <hállt> hát ez egy nagyon nagy fájdalom. Ön, aki pontosan ugye arról beszélt, hogy ezzel lehet a legjobban büntetni, és ami nem is egyébként a sporthoz tartozik, mert avval mindenkivel ki van tolva, négy szemköz más szót használna. Hát igen, ez a kollektív büntetés elve ez, ami számomra, <coughs> hogy is mondjam. Tehát ezzel büntetjük, és nem, ez furán hangzik, De ez ennyire kivív volt azon a mérkőzésen, aminek a levét meg iszza majd talán februárban ez a meccs? Hát ugye akkor most jöhetünk ezzel, hogy az ok, meg az okozat, meg stb. Tehát ami az Újpest meccsen történt. A szektorban ott akkor nagyon, hogy mondjam, színesre lehetne tárni a kaput, hogy vizsgáljuk, hogy akkor mi miért következett. Beleértve ugye, hogy annak az első megítélés egészen más volt addig, amíg az elnök úr nem gondolta azt, hogy ebbe személyesen beavatkozik. A melyik elnök úr? Hát az, a, az MLSZ elnöke. Hát ebben az ügyben nem tudom, hogy beavatkozott. Hát személyen. akkor ott, amikor a játékosoknak volt a, az eltiltása, vagy nem eltiltása, abban mindenképpen. Ja, de nem. most az átkaput azért kapta az Újpest, mert hogy ugye a, a, a hazai Újpest videótól meccsen ott a, a szektorban voltak, hogy mondjam, események. És azt mondom, hogy érdekes vizsgálni abban a, a, a biztonsági személyzetnek a provokációját. A biztonsági személyzet mellett szöltűnő civilruhás ruhás emberkét, akit egyébként a rendőrök a mérkőzés után el is rittek, tehát ez egy, ez egy érdekes dolog, és innentől kezdve jön az, hogy, hogy ott a szektorban 5-10, húsz, nem tudom hány ember viselkedése miatt. A másik szektorokban ülő emberek. Ez nem Székesfeirváron volt, vagy két meccsben? Ott is volt, ott is volt. <gül> Azért lett zárkapó, mert azt mondják, hogy ez már visszaesés a, a nézőtéri. De most é, az, az az esemény, amiről beszélünk, az Újpesten volt, vagy Székesfeirváron? Ami miatt most konkrétan megkapta az Újpesten az árkapót, az Újpesten volt. Ugye két videó Újpest mérkőzés volt, viszont talán másfél héten belül. Így, így. Igen, ez igen, igen, a igen. Ez az egyik Székesfehérváron volt, ott is volt egy rendezői, eh, hogy mondjam, szerintem amatőrizmus, vagy direkt provokáció. De annak És nem volt, egy volt egy következménye, vagy annak legalábbis stadionbezárás. Akkor bezárás. is kapott büntetés az Újpest, akkor lett egy bezárás. egy olyan szektor zártak be, ami nem is létezik, tehát az némi, némi adminisztratív hivát kötöttem az ömelez, tehát bezártak egy olyan szektort, ami nincs. <tűnt> <tűnt> és utána pedig az Újpesti hazai meccsen volt ismét probléma. Azóta ugye kirúgta a, a, az Újpest a biztonsági szolgálatot, ezért egyébként a szurkolókat büntetik, és egyébként, még mondom, lehet, hogy furcsa, de inkább mégsem, a Ferencváros szurkolóit is büntetik, akik egyébként eljöttek volna erre a meccsre idegenbe biztotni a saját csapatukat, tehát én szerintem nonsensz, de de mindegy, ugye a jogi keretrendszert be kell tartani, és hogyha ez van, akkor az átlagos mérkőzésre kell tartani. Remélem, hogy az útpest vezetése tellepezni fog, de illetve hogy a nyitára, hogy nem. Hát nézze, a viccet nem mesélem el, ez a mi hazánk. Boldog új évet kívánok, és előtte kellemes karácsony ünnepeket Boldog új évet éve Viszont halássanak. Viszont. Mint Zsoltot hallották. Én nagyra értékelem ezeket az együttműködéseket, amelyeknek az értéke messze fölénőt annak mint amilyenek eredetileg voltak. Ezt a részét pedig őszintén sajnálom. Jej, jej. Ugye mondtam az Zuginek, hogy én majd fél kilenc körül hívom, mert tessék, mondta, hogy három jelen kilenctől ér rá, és kilenc múlt három perccel hazudok, mint a rádió. A kossuth -eldi. Olyan, hogy hazudik, mint a civil rádió, olyan nincs. Lehet? Mindennek elmondom, hogy ugye azt gondoltam, hogy ma hamarabb végzek, így úgy. Amúgy egyébként is teljesen a leomortizáltam magamat, vagy az élet engem itt az év végére hirtelen annyi baj egyedül. Mint, mint amennyi égen, de én ezt nem szeretem. Mondják, hogy milyen jól nézek ki, de ez a maximum. Na mindegy, szóval azt gondoltam, hogy mi valamikor 8-40 felé beszélgetünk, de mindenkivel tartottam az időt, beleértve, hogy már 4 perccel elmúlt 9 óra. Mert ugye ön írta nekem azt, hogy. Igen, nem, igen, volt egy megbeszélésem még reggel. Hogy, hogy, hogy ha egyszer elkezdek emberekkel beszélgetni, vagy emberekkel a Wintermant ebből is kitört például most a polgármester, és nem gondoltam korlátozni. Hallottál -e egy részét, vagy nem? Csak a legvégét hallottam. Olyan, az, már a békése, az már a békésebb része uh -huh. volt. Ugye az azzal volt a kapcsolatos, ugye Attila beszélget velem, vagy én vele. Most átmentünk a 18 kerületbe, előtte a negyedikben voltunk. Előtte Városliget volt. És azt mondtam, hogy hát sajnos, hogy hál' Istennek, ki hogyan nézi, az, ami a nagypolitikában zajlik, az ugye hogyan szivárog le az altalajba, a Városligetbe, a Újpestre, Pestentlőrincre, Pestentimére, 18. kerületbe, és hogy vajon ebben a hangulatban fognak-e majd zajlani, pontosan ilyenben nem isen addig még eltelik közel 10 hónap vagy 9, vagy tíz az önkormányzati választások, de hogy az önkormányzati választások ebben a légkörben sok mindenről fognak szólni, csak éppen az önkormányzatokról nem, vagy csak nagyon részlegesen, hát annak a kötfelhője az most itt lebeg közöttünk, felettünk, alattunk. Ez így van, ez így van. Én azt gondolom persze, hogy a, hát az ellenzék, hogy mondjam, tehát a, az ellenzéknek, amelyik egyébként önmagában nézve, mérsékelten tud felmutatni víziókat arról, hogy milyen világban is szeretne élni az ő számokra, ilyenkor, hogyha vízióépítésben nem túl erősek, vagy ezt a munkát, ezt a házi feladatot nem pipálták ki, akkor marad nekik az, hogy megpróbálnak olyan helyzetet teremteni, ahol önmagában lehet mondjuk nem a témáról, és nem víziókról beszélve viszonylag egyszerű üzenetekkel azt mondani, mint amivel a, az állatfamban a, a, a napolajos, a disznó próbálja hergelni a többi állatot, amikor elkezdik énekelni, hogy négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. De most ezt látjuk, hogy ezek, a, ezek az ellenzéki aktorok különböző pontokra oda mennek, és, és ezekkel a provokációkkal, hogy négy láb jó, két láb rossz provokációkkal próbálják ezeket a dolgokat Felhergelni a körülöttük lévő embereket, és próbálnak ebben a, ebben a, ebben a rendszerben valamiféle, valamiféle saját igazságot hozni, miközben egyébként a, a házi feladatot meg nem végezték el. Igen, ez könnyen lehetséges, de, de. Ugye van itt egy olyan irritáció, amely kifejti nem kellemes hatását. Ez az irritáció azt gondolom, oda, és vissza is létezik, Ez így van, hát, ez én, így van, de a hát dolgok én, az a lényeg, én, hogy ez az én, én, azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy én most tényleg nagyon, nagyon sok helyen voltam olyan köz, közegekben is egyébként, amely közegekben alapvetően azt kell, hogy mondjam, az én, én tapasztalásaim és ismereteim szerint inkább a, a baloldali gondolat iránt fogékony emberek voltak többségben, vagy... vagy vagy egyszerűen életkorunkból, vagy társadalmi helyzetükből fakadóan ők vannak többen, de ez a típusú akciózás, ez egyrészt félelmet ébresztett bennük, másrészt pedig, másrészt pedig mennyiségesen elítélték. Tehát én, én a magam részéről azt tudom mondani, hogy ha, ha itt most megkérdeznék azokat az embereket, akik egyébként önmagukban még lehet, hogy a tavaszi időszakban valamelyik ebben a, a sajnálatos múlt heti és heti esemény résztvevő pártok valamelyik aktorára adta le a szavazatát, a őt választotta meg. Az is, az is minimum értetlenséggel, de inkább, inkább szörnyű ellenállással van az, az iránt, amit, amit ott látott. Tehát azért azért, hogy ezek a történetek működőképesek legyenek, azért alapvetően az irritáción túl kell egyfajta olyan, olyan töblet gyúanyag, ami egy 5% körül növekvő gazdaságban, amely egy egyébként a, a valamekkora bérnövekedés irányában lévő társadalomban benne, nincsen benne. Tehát, és ráadásul az, hogy ugye, ami, amire ők ezt felküzdik, ezt a történetet, tehát bárki, akinek köze van a, a munkavilágához, pontosan lehet tudni, hogy ez a, ez a hívószó ez netto hazugság. Tehát a, a, amit ők összeraktak, ez, egy, ez egy, mert ők az ürügyet keresték, találtak egyfajta. Ügyet, ezzel de... óva, ezzel óvatal bánnék, ugyanúgy, ahogy ezt mondtam wintermont Zsoltnak, mert nagyon sok szempontból önnek igaza van, de ha elveszünk a részletekben, ott azért olyan dolgokat találunk, ami ezt kikezdi, mert hogy a szakszervezeti és a munkakultúra Magyarországon és külföldön nem ugyanaz. Tehát miközben formálisan akár minden rendben lehet azzal a törvényel, amelynek van egy új neve, amivel én nem élek. Ugyanakkor a magyarországi munkakultúra és az a szakszervezeti kultúra, amely egyébként elvileg arra lenne, hivatot, hogy vigyázzon a munkavállalóknak a jogaira és az életkörülményeire, ott már Tehát, tényleg ez az egyetlen alkalom, ugye mi így nem, ugyanúgy, mint a Wintermantella, ebéd közben szoktunk politizálni, de itt nem, de én azért borsozott a hátam a hidegtől akkor, amikor Palkovics László Runa-Jegonnak arra a kérdésére, hogy hogyan dolgozik valaki, aki x órát dolgozott, és ezt követően ő egyébként önként pénzért majd fog vállalni munkát, de egy olyan munkát végez, amelyben a pihenési periódusnak hosszabbnak kell lennie ahhoz, ami egyébként fizikailag nem jön ki, hogyha kitölti azt a az óraszámot, amit a törvény lehetővé tesz, amire Palkovics László ránézett a Róna Jegor, és azt mondta, hogy nézze, itt felnőtt emberek vannak, mindenki el tudja dönteni. És ez egy olyan válasz volt, ha ezt nem a Palkovics is mondta volna, hanem ön a barátnőm, vagy fordított esetben én mondtam volna, és valaki ráhív, felhívta volna a filmemet arra, hogy fél, amiket beszélsz, én elszégeltem volna magamat, hiszen az emberek egyébként bizonyos szükséghelyzetben olyan vállalásokat is tesznek, amely meghaladja azt, amire egyébként ők képesek, és akkor az ember egy józan pillanatában azt mondja, hogy ő nem veszi erre rá, mert ki tudja egyébként, hogy milyen egészségkárosodással jár. Ez közel se az, mint amiről egyébként itt most az utcán beszélnek, de ugyan úgy része. Csak ez nem hát, elég hangzatos. Ez, ez, ez, ez, hát, hát pontosan erről van szó. Na jó, de hát azért azt valljuk be őszintén, hogy a két fél önkéntes megállapodásán alapuló szerződésre azt a úgynevet ragasztani, mint én sem mondanék, hogy ez milyen törvény, azért azt gondolom, hogy minimum a formál logika és a perületet az azt mondaná, hogy állap, ugye, ugye erre iszik a nép. Tehát, hogy ez, ez, az, az, ez ettől ilyen ez az, jó, hát az Oké, hát <gül> erre iszik a nép, de hát akinek az IQ-ja meghaladja az ötvenet szerintem azért az pontosan tudja, hogy ennek, ennek a valóságtartalma a zírushoz tendál. Jó, erre meg más de, azt mondja, de, hogy Bagoly mondja verévnek. Tehát, hogy ezzel, ezzel mind... Úv, tehát én azt gondolom, de, hogy... De, leki... de, de, én a, én a, nem, bocsánat, én a, én a problémát azt értem. Tehát, ami, ami itt felvetődik, azt értem. De az, de az nem a törvényből fakad, hanem az abból fakad, hogy, hogy a szakszervezetek ki tudja, milyen kifűrkészhetetlen okból kifolyólag, gyakorlatilag, én azt kell, hogy mondjam, tán az állami szféra a kivételével, BKV, volántársaságok már, az egész magyar társadalomban rendszerváltás óta, mérsékelt sikereket tudnak felmutatni a munkavállalói érdekképviseleteknek a megjelenése tekintetében. Hát pontosan erről beszélek. Pontosan és, erről és, beszélek és, és hogy ez szerintem a fő probléma. Tehát ezt, de ezt szerintem ezt szerintem valamilyen módon, és, és az elején beszéltünk arról, hogy, hogy ki végezte el a házi feladatot, és ki nem végezte el a házi feladatot. Tehát, hogyha egy, van egy baloldali formáció az országban, akkor, akkor valahonnan innen kellene kezdeni a házi feladat megoldását, é, nem azzal, hogy ö, karácsony előtt kettő nappal ö, a, a Mikulásnak a, a közlekedési eszközét halomra gyújtogatják a, Jó, az ország hanem ez, ez, ez, hogy ezeket a feladatokat ez, ez, ezeket de, a feladatokat elvégzik. El, a... De azért álljunk meg, ne legyünk olyanok, mint amilyen beszélgetések máshol zajlanak. Nem. Egyrészt nem dobálták halomba, másrésztről, hogyha megjelennek tömegtüntetéseken, ahol azért több ezer ember van, olyanok, akiket nem oda a botrány hív, és nem, nem az, ami miért az emberek oda mennek, akkor azzal azonosítani az egész demonstrációt azért szerintem nem szerencsés. Tehát az az elem, amit ön említ, nekem ugyanaz a véleményem, de azt ráhúzni az egészre, mint egy ilyen zsákot, hogy valójában ilyen volt az egész. Én értem azt, hogy önt ez zavarja, engem is zavar másféleképpen, de attól még az egésznek a megítélését mégse a szánkok oldaláról érdemes megkezdeni. Meg lehet tenni, hát, de... Hát, de... Ez a szegény akiket összekenegettek, tehát én értek mindent, de hát azért, hogy mondjam, azért, valahogy, valahogy, hogyha ha, akik, tehát a, a felelősség azért, aki az, fár, hívja az embereket. Hogy azután milyen módon... Az, a felelősség őket, azért, én... de vannak olyan események, amelyek, tehát ez így nem egy kisasszony futball, ma egy tömegrendezvény ezzel jár együtt, nagy valószínűséggel korábban a, a Fidesz nagygyűlések után is maradt olyan következmény, ami adott esetben nem szobrok megcsonkításával, vagy valaminek a leüntésével járt együtt, bár ki tudja. Tehát a, ezzel óvatosan bánnék, sokkal inkább az okokat nézném, és, és azokra e, mennék vissza, hogy azok vajon elháríthatók-e illetve, hogy mi módosítható De rajta. Szerintem, szerintem, szerintem ezek, ezeknek elháríthatónak kell lenniük. És én azt gondolom, hogy, hogy ha valahol a, a, a, tényleg azoknak az aktoroknak, akik ténylegesen úgy gondolják, hogy, hogy azokat, a, azokat, a, a, a, azokat az érdekeket kell képviselni, azokat a munkavállaló érdekeket kell nekik aktorként képviselniük, azoknak kellene például segítséget nyújtani tárgyalás technikában, ötletekben, minden egyébben, ahogy napfervezetek fel tudjanak képviselni. És most, hát egyetlen egy példát, hogy mondjak, ahhoz képest, hogy hogy, hogy milyen helyzetben vannak a munkavállalói érdekképviseletek. Tehát, hogyha a kormányzat nem lépne be minden egyes esztendőben, akkor a, a, a dolgozói két oldalú kerekasztal, a munkavállaló és a munkaadói oldal nem tudna megállapodni a garantált bérminimumban és a minimál bérben sem. Hogyha, ugye, most pontos számra nem emlékszem, mert tegnap 417 rendezvény között kellett rócsóznom karácsonyi köszöntőket mondva, de úgy tudom, hogy tegnap délután kellett összeülnie, és végül is a kormánynak kellett kimondania az igent a garantált bérvinumra. Amit én azt gondolom, hogy persze megtegye meg a kormány, ezt saját érdekei szerint, de hogyha... Ha, ha, ha én, e, e, hogy mondjam, jó állampolgár vagyok, akkor én, én sokkal jobban örülnék annak, hogyha lenne egy erős értekképviselet, munkavállalói értek képviselet, amelyik ezt maga tudná kiharcolni. Tehát ezek például pontosan olyan kérdések, amik tűrik a vitát. Tehát ezekkel a kérdésekkel érdemes lenne foglalkozni. Szerdán a balott, sem született döntés, a, a, megállapodás a és a kormány álladó konzultációs forma ülésen, arra, hogy mennyi legyen a minimálbér és bérminiumi jövőre. Akkor Mivel a szakszervezetek ragaszkodtak a két számjegyő emeléshez a munkáltatuk az egy számjegyőhöz, a kormány pedig ismét passzív szemlélő volt. Hát a kormány fogja megmondani egyébként, hogy mennyi a vége, ö, ahol meg akkor még ebben az évben, mert ugye, ha ők nem állapodnak meg, akkor a kormány fogja ezt a fertiktet kimondani. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha, ha a munkadók, és a munkavállalók képviselői között ez nem működik. Tehát ezt ez nem a kormánynak kéne ez. Ezt nekik kellene a, a belső egyensúlyban kialakítani és megállapítani, szerintem. De lehet, hogy én látom ezt a dolgot rosszul. Nem kéne elmenni odáig, hogy majd a kormány akkor azt mondja, hogy 8, 9, 10 vagy 12 százalékos emelésről beszélünk. Azt, hogy hogy állapítják meg a bérminomot, őszintén megmondom, abból most nem tudnék levizsgázni, szerintem kettesre sem, csak hogyha valaki puskát biztosítaná számomra, úgyhogy ebben nem fogok jelentős mennyiségű szöveget mondani. Én csak azt mondom, hogy mindaz, ami itt van, az számomra érthető. Értelmezni is tudom, az, hogy ezt mások másféleképpen értelmezik, azt is természetesnek veszem. Azt már nem látom feltétlenül ugyanúgy, hogy ebből ki mindenki mit akar kihozni, mert mert um, szerintem ennek ezért is van jelentősége annak, hogy én olyan partnerekkel dolgozhatom, mint például ön, Bácskai János, vagy Wintermantel Zsolt ide sorolva Ma még a város egyezéérté vezetőjével is megjelentek uh, politikai elemek a beszélgetésben, miközben egyébként ezeknek a beszélgetéseknek semmilyen vonatkozásban nem kéne politikai szegmens tartalmaznia, abban a reményben, hogy, hogy uh, én nagyon élveztem ezeket az együttműködéseket. És a nép, is, uh, nép sem tiltakozott, illetőleg uh, adott esetben kérdezett is aminek a lehetőségét a jövőre nézve is fenntartjuk. Én a január 10-ét ajánlom önnek, és akkor megbeszéljük a személyes találkozásra, hogy Jó. hamarabb. És boldog új évet kívánok, és kellemes karácsonyi ünnepeket. Én is hasonlókat kívánok. És meg fogjuk oldani azt 2019-ben, amit 2018-ban is szerintem megoldottunk, mert ami a mi közös dolgunk volt. Így van. Ebben nincsen bennem a gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont Ugi a hallották. Én 9 óra 30-ig itt maradok, az pont 12, hogy hogy megyek haza, azt nem tudom, elakad egy autó, mondjuk papucsban, de mindegy, majd a honpola lesz itt. 06148909999 és 0636771161. Ha akarnak velem beszélgetni. Ha nem, akkor nem fogunk beszélgetni. Én felé van Györgyevicset, mert valamit akarok neki mondani, de azt nem feltétlenül akkor a mikrofonba. Ha hívnak, akkor beszélgetünk, ha nem, akkor nem fogunk. Két dolgot akarok mondani. Köszönöm Igen. Jó reggelt, fia úr. Megtoszhatom, mi történt két perccel ezelőtt? Megfakadt a beszélgetés, elnémult a rádió. Nem némultál, én valakivel beszélgettem, és nem szólt addig zen. Ennyi történt. Köszönöm. Ilyen egyszerű dolgok van. Ez egy olyan rádióvisor, amely három részből áll. Zenéből, szövegből és csöppből. Én nagyjából holnapig bírom ezt egyébként, mert, mert ez az egész, ami most van, ez a tíz év múlva, ez, ez nem véletlen vá szólt itt tegnap. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak egy kiegészítést szeretnék, illetve egy Na, no, csöndet, én is szeretem egyek. So. Már ketten vagyunk, igen. Szóval, hogy amikor azt mondják, hogy az emberek szabadon válaszszák, hogy elfogadják-e vagy sem, azért ez nem egészen így van. Ezt azért tisztázzuk már le. Mármit, hogy miben szabadon válaszol. Amikor az ember egy munkát vállal... És Persze, egy... hát pontosan erre utaltam. Csak az a helyzet, hogy, hogy ma ugye ez, amiről ön beszél túl finom ahhoz, hogy ahová ki lehessen embereket vinni az utcára. De hát az igazság az a legfontosabb. Az igazság, igencsak akkor az is a kérdés, hogy mi az igazság, és akkor az is a kérdés, hogy egyébként amit az embereket foglalkoztatja, hogy az az elégedetlenség, amelyet bizonyos mértéki felszított ez a történet, az egyébként mekkora. Ezek egymástól független kérdések. Tehát ami miatt ön telefonált, az nem ez volt, ezt most én tettem hozzá. Ezt egyébként ö, nem lehet tudni, mert ez egy olyan szférában zajlik, amire az embernek nincs rálátása. Hát ö, aki dolgozik heti annyi órát amennyit, és még ezt hozzá akarnak csapni neki annyit amennyit, akkor... Jó, két, mennyi... de, de meg azt mondják, hogy oké, rendben van, de ez közös megegyezésen múlik. Tehát, hogy neked nem Na de rá... épp erről beszéltem, hogy ez a közös megegyezés, ez egy ilyen áll közös megegyezés, nem? Hát nézze, erre azért nem tudok válaszolni, mert erre akkor fog tudni válaszolni, amikor egy ilyet ajánlanak önnek, hogy ez egyébként áll, vagy nem áll, én nem mondom, hogy áll, mi lenne áll. Fogod. Na, de olyan, vannak olyan helyek. De ne, de ez a vannak olyan helyek, elnézést, vagy konkrétan, vagy hogy. Na, de olyan helyen laknak, hogy nincs nagy választásuk, munkát, illetően. Én ezt értem, majd akkor ők beszélnek, ez a, vannak olyan helyek, ezen, nem, ezen a szinten nem beszélgetek. Nekem konkrétan az történt, vagy egy kutató azt mondja, hogy ezeket a problémákat tudta feltárni. Ez a más farkával a csalánt, ez nem az én műsorom. Természetesen, abban igaza van, hogy miközben arról beszélnek, hogy ö, mennyi munka van a társadalmi mobilitás és egyebek, de hát ezek már azok a részletek, amelyeket valaki konkrétan tud igazán jól elmondani, mert hogy tankönyvi esetről beszéljünk, egy egyébként még alár nem írt törvény kapcsán, szerintem ez nem a kejfejancsi hangja. De az be kell, hogy lássák, hogy ezen a szinten nem mennének ki az emberek az utcára. Tehát ez a finom... Plim-plim, ez kevés ahhoz. Akar-e még bárki megszólalni? Szükség esetén tízig is itt maradok, bár már el akartam menni hányai 9 kor de ahhoz ide kell, hogy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Winter a beszélgetés vége felé, amikor a fociról volt szó, illetve a szurkolókról, meg a lezárásról a, a, a stadionba, azt mondta a Winter hogy provokálták a biztonsági őrök a szurkolókat. Uh -huh. Hát mintha ez lenne a valóságban is, a nagy politikában is. Ne, megint óvattal, óvattal, amit hallott, jól hallott, én is ezt olvastam, hogy ez történt-e, vagy sem, nem tudom, elemzést nem olvastam róla, de ezeket a dolgokat így így ebben a formában egymás mellé tenni, más műsorban lehet nálam, nem. Az ön életkorában pedig abszolút nem, mert ön is sokkal okosabb annál semmit, hogy ezt ebben a formában így, nem mondom, hogy demagóg módon, de mégis demagógiával egymás mellé helyezze. Hát akkor Vintermantel hol is demagóg, mert csak a lényeg, nem, nem, nem, ami számára... Téved, érleked. téved, téved. A Wintermant egy konkrét esetről beszélt. Itt irritációról én beszéltem, és nem biztonsági örökről beszéltem. Tehát amennyiben önök a történetet felfűzik egy olyan elemre, amely annak a megtartására alkalmatlan, akkor én megvanom önöktől a szót, miközben egyébként könnyen lehetséges, hogy ez az indulat amely egyébként önöket fűti, teljesen jogos. Fontos, hogy mit mondanak. Ha indulat, akkor ha üvöltenek, én bármikor közreadok üvöltést. Meglehetősen régen üvöltettem egyébként a műsoromban, ami egy nagy baj. Nem az érzelem ellen van kifogásom, az ellen van kifogásom, hogyha valaki az érzelmeit olyan csomag rakja, amely egyébként hamis tartalmat mutat. Ebben pedig sajnos addig, amíg ezt én csinálom, én fogok dönteni. A tartósan rosszul döntök, ennek el fogna pártolni tőlem. 0999 és 063671161 először. 061489, 0999 és 0636771161 másodszor. ez nagyszerű. Közzét tették, hogyha ilyen tejet vettem a spárban, azt ne igyjam meg. Na most én pontosan ilyet vettem, mert a honpola az tejjel vissza a kávét, annak megittuk a felét. Azt írja az Index, de ezt kerestem is, hogy mi a visszahívások, azt nem közölték. Szépen nekem van egy ilyen dobozom, éjszaka valamikor háromkor, hát az ember végülis mikor olvason ilyen hírt, akkor kijöntöttem ezt a tejet. De hogy most egyébként ezzel mi baj volt, azt a spár, vagy ez a tolle, ezt közölné velem? Tolle! -e? Van itt bárki a tollétól vagy a spártól? Korábban voltak itt a spártól, de Fejner Péter már ott nem beszél igazgató. Van valaki a spártól vagy a tollétől, aki megmondja, hogy a honpolának meg nekem mi bajom lesz, hogy egy kicsit többet ivott ebből. Uh, mi baja lesz, hogyha ezt a bárcius nem tudom mikor lejáró tejet vissza? Vagy itt a? Ha, -hó. Emberek. Emberek másfél százalékos UHT tej március 12-én jár le. Tételazonosító L062 14-6. Senki? Jó, e-mailt is lehet küldeni, hogy ez a mit okoz. dörö. kukasz gmail.com. Ez egyébként más témára is jó. Akinek ilyen tolla telje van, az ne ígyja meg annyira sem, mint amennyire mi megittuk. Szia Krista. Hát, ha nem tartanak rám igényt, akkor kimegyek a télbe. Valaki majd csak megoldja, hogy mi nem tudok én aludni. toll-e másfél százalékos pár tolle Valaki megmondja a kettő közül, mi a baj ezzel a tejjel, hogy nem lehet meginni? Egyébként, hogyha visszavittem volna a felét, akkor kifizették volna az egészet, nem, ha a regény tartottam volna, be inkább kiöltöttem Anyám, adná most az üzletekben, hogy ez nem igaz. anyám, anyám, édeső anyám. Na jó, akkor elköszönök. Ezt a szerencsétlenkedést hosszan nem folytatom itt a mikrofon mögött. Tudom én ezt folytatni mikrofon nélkül Ennyi? Most csönd lesz egy kicsit, senki ne telefonáljon, és a csöndet majd egyszer csak megszakítja valami, amikor már nem lehet betelefonálni. Úgyhogy a kettő között eldönthetik, hogy akarnak-e bármit is még tőlem. Igen? Igen? Halló! Én is ezt mondom. Jó reggel kívánok. Önnek is. Vagy nekem most már reggelén én sem aludtam az éjjel. Mostoszer ezt. került a szedénybe. Igen? Igen. Ez Vegyész on? vagyok. Nem azért teszem le, mert okay, bukó vagyok, okay. hanem azért, mert nagyon rosszul érzem magam. Azt mondja meg, hogy mi baja lesz a honpolának. Semmi baja nem lesz. Okay. Semmi. Semmi. Akkor... A higítás az olyan nagy mértékű, hogy nem lesz semmi baja, csak... Konkurencia beszólt, ez, ez így van. És az hogyan veszik észre? Ezt megelemzik, könnyörkön, vegyész vagyok. hogy egymást elemzik? Persze, persze, a konkurencia. És magának mi baja van? Én nem tudok aludni úgy, mint maga. De azt mondta, hogy most mindjárt lerakja, mert rosszul van, de még nagyon, van? Nagyon, nagyon, nem tudok aludni, mondom, és álmatlanul harmadik napja. Három napját maga egy kis cica hozzám képest, én ezt november eleje óta üzem. jó, hát közben beveszek egy-egy altatót, én akkor alszom 12 órát, és akkor utána. Akkor figyelhet maga, meg se szólaljon. Nekem úgy fájnak a válaim Aranyad. a forgulódásom miatt. És köszönöm a Csert Tamás. <gül> ott annak idején tulán, amikor éjszaka tűz volt, és egész éjjel játszott. Visszajött a fiatalságom. Nagyon elment? Nagyon. Majdnem kilencven vagyok. Jézus Mária, ez már egy szép De van. nagyon aktív vagyok Azt, hallom, aktív azt hallom Hát akkor tudja itt akkor, akkor az álmatlanság az, Hát már ezt nem mondom az Ez a az... jár uh -huh. Hát akkor én már most 90 éves Elfoglalom marad. magam, reggel töréstik internet Mondom, hogy az a típus vagyok Nem vagyok magyar egészen Értem, hanem micsoda hotent, ott a Ott Osztrákszületésű vagyok De itt élek Értem. Már ez a hazám 60 éve Értem, És itt is marad Hát hova menjünk? Hát tudom, Ausztriába Megyek, pénteken megyünk reggel vonattal. Kellemes karácsony ünnepeket, oltatt a, a telefonát, boldog viszont kívánok. Jót, viszont. Meg annyi ilyen hallgatót, a kész, megszületett a válasz. Isten, akinek ilyen hallgatói vannak, az ne panaszkodjon az álmatlanságra. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ennek is. A, de a zene nagyon szép volt, a Vivaldi. Igen, ez szép volt. Meg mondom neki. Igen. Az a B-dúr, ha jól emlékszem, ugye? Már el elraktam, én nem vagyok egy... gondolin én is játszottam, el, jó zene. Én nem, én nem vagyok cigány, György. Na, szóval ilyen zenéket lehet máskor is. van, majd szólok a fialának. 06148909999 és egy. Hát, ha nem, pedig már szinte, hogy elkezdenek itt özönölni a telefonok. De csak ennyit köpött ki a csap. Tudják, van, amikor vizelzárás idején van egy köpött a csop. Hát, akkor Jó reggelt, Horváth Péter! Színesem! Kérlek szépen, nyugodjál meg egy-egy az Én Tegnap előtt egy 2012-es júniusban lejárt olasz parmezán tettem bolonya és kagyászival, és a mai napig egy cserni Igen, isten. de Péter, te bolond vagy, az ebből a szempontból ez nagy különbség. Ugye ez egy nálunk egy, egy családi dolog volt, ugye annak idén anyukám, amikor valamit megettünk, akkor mindig azt kérdezte, hogy tudom-e, hogy ezt ő mikor rakta el, és akkor mondjuk egy 2005-ben június ebédnél megtudtam, hogy ezt 1933-ban fagyasztotta le, és még mindig jó. És valahogy az is borzasztó, hogy ahogy öregszik az ember, magamra még nem vonatkoztatom, de lehet, hogy határeset vagyok, hogy aztán valahogy az idővel, ez nem tudom miért van, az ember kezd ilyen elnézővé válni a lejárati idővel. Tehát 2018-ban megeszi a 2012-es parmezánt, Péter, amit nem biztos hogy korábban is megtett volna. Van egy ilyen ifjúsági fel, izé, lobbanás, az úgy nagyjából 20-22 éves korig tart, aztán van egy ilyen józan korszak viszonylag sokáig, ahol az ember kidobja, vagy kidobja a barátnője, vagy kidobja a felesége, a nők sokkal aktívabbak, mint a férfiak. Elnézést, én ezt tapasztaltam. Aztán eljön egy ilyen harmadik periódus, amikor megint az emberi elnézővé válik a lejárattal szemben, hogy erre a test hogyan reagál, hát ez bizonyos idő után derül ki. Akarnak-e még más bölcsességet hallani tőlem? Jajj! Jaj. Mm! Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás mindenképpen kísérleti volt, hanem az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra környékén találkozunk. Addig is dörö.fi alajanos kukac gmail.com.